Okej, första avsnittet av Abit om Nördernas. Välkomna alla lyssnare. Den här rösten ni hör tillhör Nico, er viking i vardagen, för er som har lyssnat på NF Game Time tidigare. Och vi har även Danne, som man tidigare hört från Hårdrock med Nico och Kapten. Hallå! Hej. <laughs> <skratt> och vi har utöver det också <skratt> Så jävla bra Det är ja. Och sen har vi mer utöver det Har vi Färnan från NF Game Time där också Tjena Hallå Så jag, är oh, att jag har varit från du. båda eller Så det blir ju NF Game Time Och så har du varit med i Hårdrock Hårdrock podcast mm. Och så blir den här podcasten Den här, den lilla nya Ja, att bit av nörden här. Det är väl kommer vara nästan, är det 50% tv-spel, men även den andra 50 är allt annat nördigt kan man säga. Ja, ja. det kan man väl säga, ja. precis. Ja, för fan det kommer, det kommer ju vara, eller ja, merparten kommer ju vara TV-spel snack. Men, mm, det men det kommer det man del upp, upp de över 50% i massa annat. Precis. Det är det vi har tillsammans. Exakt. Är ju att alla spelar tv-spel. Mm. Det kan ju säga att vi utgår från spelen, sen vet man ju aldrig vad det spårar någonstans. Precis. Nej, precis. <hör> Och det här är första avsnittet då. Vi tänkte idag prata lite om E3 som precis har varit. Yes. Men innan det så tänkte jag, Dan, vad har du nördat för något? Jag har nördat Skyrim. Jag börjar om igen. Ja. Från scratch. Vad är du kör för något då? Uh, nej, nah, jag, jag kör väl på min gamla vanliga mitt gamla vanliga stuk. Warriors slash ranger stuket Okej, okay. är du Nord My mycket, eller? Mycket... Nord, eller? Uh, nej, jag är High Elf. High Elf? Ja. Okej. Okay. Den här gången. <laughs> ja. Faktiskt. Så, ja, det, det är väldigt mycket sneak, det är väldigt mycket pilbåge, det är väldigt mycket sådär. Ja. Uh, Så, Skyrim? Vad, fan, vad, vad, vad är det? Vad fästa? Alltså, jag... Det är det är femte spelet i Oblivion-serien, va? Ja, Elder Scroll Oblivion. Ja, Elder Scroll Oblivion, precis. Ja, ja, ja, ja, ja. Femte eller fjärde, fjärde femte, femte. Ja, men det har nog rätt Jag att det tror är det är femte kanske. spelet. Ja, det stämmer nog. Eh, så att, ja. Nej, det, det, det har jag nörd att eh, Har lyckats komma upp på bara blyga level 13, 14 tror jag. Ja, ja. Så alltså, länge. Så att det, det har väl spelats i serien ja, sju, åtta timmar bara. Mm. Och det är på PC du kör, eller är det Xbox? Nej, jag kör på Xbox 360. Nice. Yes. Ja, Bästa fan. konsolen. <laughs> du då, vad har du nått? Ja, ja, det är ju. Jag har ju kört mest Deadpool. Mm. Inte klar än? Nej, är ju inte det. 35 <laughs> eller 36 av 50 achievements. Okej. Mm. Det, ska, det ska vara första spelet jag har allt, alla av. <laughs> så att jag kan inte stoppa in något annat spel emellan heller riktigt. Mm. Så att eh, det vi bara nöta tills det skiten är klart. Det är bara några sådana här små töntiga achievements kvar. Så att eh, det, ska nog, det ska nog vara klart snart förhoppningsvis. Ja, det är härligt. Jag ser det. Ja, själv har jag ju hållit på lite med Witcher 3 här och spelat vidare på. Och idag i, i brevlådan så dank eh, Batman eh, Arkham Knight ner. Så det ska mm vi testa efter... Eh, Uh, semestern här. Vänta, vänta, vänta. Arkham Knight. Mm, det är en absolut nyaste. Den släpptes idag ja, faktiskt var, när vi spelade idag. den Det var det jag tänkte. Jag tänkte vad fan kände inte igen det. måste vara något nytt i sådana fall. Mm, det är ju mm. tredje. Eh, ungefär tredje. Det kommer ju två spel. Arkham Asylum och Arkham City. Mm, Så mm. körde de en Arkham Origin som eh, blev en... Pff, ingen riktigt bryr sig <laughs> Det som var, spelades innan alla de där spelen men folk tröttnade det det. tok mycket på det där spelet. Och nu kommer ja. det tredje då, då det som hände efter Arkham City. Ja, okay. Och jag har ju bara, jag tröttnade också på Origins så det här ska bli ett ordentligt spel att sätta sig ner och göttas i. Det hade inte spelat någon roll om det skulle vara ett om de hade sagt att det var ett skitspel redan innan. Det är ingen som är förvånad att du redan har spelet hemma. <laughs> Nej. Inte när det är Batman, då måste man ju ha allt. <laughs> Sant. Men vad säger ni, Ska vi hoppa direkt in på E3? Ja, ja inte. absolut. absolut kör. Uh, första dagen så hade vi Betesta. Mm. Uh, jag kan ju först beklara hur vi tänker köra. Vi tänker först dra igenom spelen som släpptes. Och sen kommer vi prata om de som till, spelen som tilltalade oss mest av varje konferens. Mm. Uh, men som sagt, Betesta först då. Och då har visades mm. först Doom. Sen var det, det ser jag fan fram emot. Ja, det ser riktigt härligt ut. Det såg jävligt fett ut. Eh, sen har vi battle cry Dishonored 2. Mm. Mm. Och där hade de ju... Eh, på tal om Dishonored... Eller ska, vi, ska vi ta att du räknar igenom först? Då? Ja, vi kör igenom. Ja, vi, vi. Vi, oh, vi, vi, vi snackar lite <laughs> Absolut. ja Absolut. Eh. Ah, ja, ja, ja, ja. Jag är så sugen på att börja prata. Ja. Mm. Eh, sen har vi The Elder Scrolls Online. Tamriel Unlimited. Sen mm, kommer eh, The Elder Scrolls Legends, A Strategy Card Game. Sen den stora Fallout 4. Och mm. sist men inte minst Fallout Shelter. Mm. Men, ding, eh, ding, ding, ding, Vilket var det som tilltalade er mest då? Ska du börja förna? Ja, kan jag göra. Eh, när, jag ja, när jag kikar igenom det så det jag absolut föll för mest var ju... Ja, Doom var ju svårt att inte falla för lite grann. Ja, man spelade ju ändå när man var liten. Det är svårt mm. att, för det första svårt att komma ihåg hur, hur det såg ut då. Men det var jävligt fett att se trailern som var nu. Mm, hey, väldigt det. snyggt. Jo, det var orkeligt, goryt. Jag, jag måste fråga er om ni har spelat det. Har ni spelat det sedan tidigare när ni var yngre också? Oj oh ja, herregud. Jag har spelat 1, 2 och 3. Att... In, inte fan fanns det några finishers förut eller? Nej, Nej, det här det är nytt. Nej. Det här är för ja, det för det jag göra. tänkte. Det, fan, jag satt och funderade jag tänkte, det var så jävla länge sedan. Jag tänkte, det kan jag ha funnits för men du ville, ville få för mig att det var något nytt. Nej, oftast mm. fanns det ingenting kvar efter man har skjutit på dem. Nej. Så det var... <laughs> sant, det är väldigt sant. <laughs> ja, precis. Nej, sen efter det så... Ja, alltså, jag vet inte om de, de är ju... Trailen för Dishonored 2 fastnade jag för som fan. Mm. Jag, har inte spe, jag har inte spelat ettan, så att jag vet inte... Jag vill ju vara försiktig med när man avgudar trailers, för man kan ju bli så jävla besviken om man väl får spelet sen. Men eh, Dishonored 2 såg ut som något som jag absolut skulle kunna tänka mig att skaffa. Faktiskt bara för att få provspel, och då har jag aldrig spelat något, och jag har inte spelat spelet innan. Ja, men Dishonored, det blev ju väldigt hyllat, vet jag. Just att man kan gå du kan välja egna approaches hur liksom gå, ta tag i spelet. Ja, precis. Liksom, du kan köra sneak utan att döda en enda gubbe. Ja. Du kan gå in och chatta och det är det man så mycket i trailern också. Att ja, det ja, kör du den här sneaky eller så blir du typ monsteraktig brud där som. Ja, men det, helt var as, det var ju as crazy. Ja, det var ju verkligen as häftig trailer. Men jag antar mm. att det var att det var liksom ja, vad heter det? Inte in -game. Nej, det där var ju sådana här Ja, nej det är inte in -game. Nej, för för det var ju sjukt snyggt. Mm. Jag fastnar ju mest för bara för det alltså. Det, det hade jag hade kunnat titta på en film om det där. Ja visst. Alltså första spelet var ju snyggt. Mm. Ja, det var ju faktiskt förvånansvärt snyggt. Eh, och jag tror fan att äh, tvåan kommer att bli vass alltså. Ändå. Ja, ja det, var, det var det alltså bara se den trailern och, och an, antar man att de får ut ja, vadå, 80 70 80 av det där då, då är det ju ja, absolut. riktigt jävla bra. Då kommer det vara ruskigt snyggt. Mm. Exakt. Nej, sen, sen var man ju tvungen att kolla på vad heter det? Fallout 4. Mm. Det var ju också det var också ruskigt snyggt. Det är samma där jag har ju spelat några av dem tidigare men aldrig spelat klart dem riktigt. Jag har aldrig haft dem alltså, det, var inte, det var ju inte snyggt alltså rent så där jätteprestanda mässigt så. Nej, fast Utan den, det, det den var ett sny ju... alltså stilistiskt snyggt. Ja, precis, precis. Absolut. Men den var ju mycket mer in game också trailern. Mm, precis. Det, det var ju mycket mer så här att jag antar att den kommer ju vara närmare vad spelet faktiskt är när det väl, eller när det är väl, väl för hemma om man säger. Jämfört med det om man säger så. Om man Aj. kollar bara om man jämför bara trailerspel spel rakt av liksom. Ja, men det är som under hela E3, fallet 4, de visade ju så farskons mycket om det där spelet. Ja. Ja, först hade vi ingenting och nu känns det som att de bara prackade på med grejer. Jo, men det är väl klart. Fan, de har, för fan länge har de inte hållit på med det där skiten. Ja, det är, de hade, höll ju på med det medan Skyrim eller något sånt där också. Så ja, jag, jag tyckte sa han inte typ drygt 4-5 år eller där, tyckte jag han sa i, i presentationen i alla fall. Nej, så det. Kommer då, jag spelade lite av Fallout 3. Inte mm. jättemycket, för jag på den tiden spelade inte open world-spel. Nej. Ut men det som jag spelade i början hade jag skitkul med, men sen för försvann jag i det här open world. Men nu har jag äntligen börjat spela open world-spel efter Skyrim, mm. uh, Witcher, Dragon Age och sånt där. Så jag ser ja. riktigt fram emot valet 4 och verkligen få sätta mig in i den här världen som så oerhört många människor älskar. Mm. Ja, det ska, det ska bli ruskigt häftigt att få se faktiskt. Mm. Det ska det. Så. Sen eh, efter den så självklart, eh, jag som älskar, som jag vet att du inte gör nu Nico, mm. eh, små mobilspel och sånt där skit. Så var jag ju tvungen att skaffa mig Fallout Shelter. Och det var ju bara ett måste. Och det är, ju, det är ju fan kul. Det är ju stört roligt alltså. För... Och sjukt. Hur från kallat är det. det är svårt att säga till dig Som faller för varenda jäkla spel Ja men... alltså i, i mitt fall jag, jag, jag skaffade det igår Jag har redan hunnit byggt en, Ett shelter Och raderat det för jag tyckte det gick dåligt Och börja på ett nytt Och hunnit få ta upp det en bra bit också mm. Så att eh, Relativt från beroende kallan skulle jag kalla det för Ja vi pratade ju lite här innan du och jag Och du mm. håller på att bygga upp ett värsta Harlem här eller vad var det? Ja visst Det är ju fantastiskt <laughs> roligt Alltså man, man får ju sitt Man får ju börja liksom Vad heter det? tutorialen med att bygga upp mm. några byggnader och skit Eller några rum och skit Sen <laughs> Sen äh, får ju massa Folk som ska bo i det, där, i det där jävla kältret också Och så Sen kan du flytta runt de och grejer Och så kan du bygga liksom så här sovrum Eller sovsalar och väljer du rätt människor så kan, och så stoppar in dem där i, Då kan det, ta, all, alltså det kan ta så lite som två minuter innan de ska springa in i ett separat rum för att pippa Alltså det är helt sjukt Jag hade spelat en timme och jag hade tolv eller tretton settlers liksom Eller dwellers heter de då fan i, i mitt shelter Och då var sex av dem kvinnor och alla var gravida redan och då hade jag bara spelat en timme. Alltså det, det är så roligt. <laughs> det är skitkul. Oh. Ja, ja. Ja, men Danne, du var väldigt mycket för Fallout 4. Stämmer det? Eh, ja, jag har ju spelat... Eh, jag spelade Fallout 3 skitmycket när det kom. Mm. Eh, och, och även Fallout 2 spelade rugget mycket. så alltså New Vegas när det kom och ja, allt det där så att jag är ju skittaggad inför Fallout 4 nu ja. det, alltså det, det, det är ju bara ett måste det ja. finns, finns inget annat än att köpa det den här, vad var det, den här är det? Collectors Edition med den här jäkla pitboy, oh, är det någonting som kommer skaffa eller? alltså, man, man blir ju sugen jag var ute på webbhallen och kolla nej, och, äh, nej den är redan för, fullbokad på webbhallen, ja, jag tror perioden. väl jag det den... Ja, och du är väl, du är väl en av dem? Nej, jag tänkte inte jag tänkte bara kolla hur, om den fanns ute redan och den var redan fullbokad så det var ju ganska imponerande. V vänta, vänta, oh, vänta, precis. vänta. H håll håll, håll i hästen här nu. Men menar du det att du inte har beställt den? Nej, vi får se. Sedan kanske fortfarande har den. Vi får ut och leta. <laughs> ja. Nej, och sen men, men, alltså... Den är tillfälligt fullbokad, så den, alltså, de måste ju beställa mer. Ja, ja det är klart. Är det. det kommer ju komma fler. De kommer ju, tjäna, de kommer ju tjäna hur mycket som helst på den här fan. Mm. För jag kan, ju se, jag kan ju se att det är häftigt. Det, det kan jag göra, men jag är ju inte en sån som... Jag, jag, jag gillar ju inte sånt där riktigt. Ja. När, när, när det faktiskt funkar redan som det är, då behöver man inte ha mera saker. <laughs> så. Kan jag tycka, då... men... Alltså du, du får ju liksom en, en, en, ett case och du får wearable pipboy, du får pocket guide, du får liksom, det är så jäkla mycket som är med. Ja det är sant, det är det ju. Ja, mest av allt är det är ju en svindyr telefonhållare. Ja, exakt. Precis, jojo, Jo, jo. jo ja, Det ser ju skitcool ut i öronen. Men, men, men grejen är ju det, efter när du har spelat säg 100 timmar eller 50 timmar eller något sånt där, ja. kommer man verkligen ta fram den här jäven då? Efter det sen. Du får ju ha en vackert i en bokhylla eller något. Ja, jo, precis. jo, jo så. Dekoration. Men det är ju en fruktansvärt dyr dekoration. Ja, absolut. Men det är ju det mesta. Kolla mitt lägenhet. Ja, jo, det är sant. Jo, precis. <laughs> Men jag läste den, att... Den är, den, är, den är fylld av nördssaker så det är... Du har ju ingen talan i det här, Nico. Så är det ju bara. Du, du, du får inte säga att saker och ting är för dyrt eller någonting sånt där. Utan du är, du är den som ska försvara sånt här. I den här gruppen i alla fall. Ja det är väl så. Men jag läste att eh, hunden, kommer ni använda den eller? Klart. För den, kommer, den kan inte dö, läste jag. Nej, det, är, det, är, där, det, är därför, det är därför man har den. Så har du den så kommer du alltid kunna ha någonting. Enda mm. sättet att för, få game over det är om du dör. Så Precis. hunden skicka ut den på döds uppdrag, den kommer komma tillbaka. Exakt. Va? Är det? Det, det, det är därför man ska skaffa den. Varför Va, var... vet jag inte. Det får du fråga Ja, jo, det, det, det här är här. klart att jag fattar att du, du, du kan säga varför så. Men, ja, då, men alltså, jag i, tänkte, det i, låter i, ju konstigt. I hur många spel, hur många sådana så följeslagare finns det ja. inte som inte kan dö? Jo, jo det är sant. Det, det, det, det är sant så. Men jag tänker ändå ja. liksom... Jo, jag förstår hur varför? du tänker. Jag förstår ja. hur du tänker. Men ja. Aj, ja har, så... de, har de valt det sättet så då är det deras val. Ja. Så är det ju. Precis. Men... Uh... Var vi klara då med Betestas? Eller har ni något mer ni vill tillägga? Äh, ja, nej, jag har inte Vi är nog ganska överens där, tror jag. Mm. Doom, Dishonored 2 Fallout 4. Ja. ja, det kändes som att det var de två. Tre ja. stora spelen i första. Och, och, alltså, och jag vill ge den, den alltså, presskonferensen. Den, den var givande. den var, den var alltså, ja, nej, Allting föll bara på plats. Nej, Jag håller med. Det var en av de bästa. Det var ja. absolut. 5 av 5? Mm, absolut ja. och, all, och allt jag kan säga är att Har ni inget att göra och då, då kan ni skaffa falloutskälter För det är kul alltså det är, Och det är, det är helt gratis dessutom mm. Precis och det är skitbra Så, så det är absolut värt det man, man kan lätt kasta bort många många timmar Där mm. och bara, bara sitta och, När man inte har någonting annat för sig liksom, Och har tråkigt så är det perfekt att bara ta fram och liksom kasta runt sina gubbar lite grann kasta ut dem på uppdrag och så försök, gärna försöka forma dem att pippa för att få flera som, bo, <laughs> flera liksom, som bor där ja, det, det är ja. riktigt bra ja, och den enda färdiga datumet vi har från Betesta förutom Fallout Shelter och The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited som är ute nu är just Fallout 4 som kommer den 10 november i år alltså jag, jag, jag vet fan inte vad jag tycker om alltså Skyrim Online alltså så här, ja Alltså, jag, har inte... alltså jag, jag vill ju ha det i början när de släppte Skyrim och så här, varför gjorde de inte en online-version? Ja. Sen så gör de en online-version och bara så här, varför gjorde de den? <laughs> <laughs> så är det, det mycket det med såna spel. Jag har aldrig varit inne i MMOs svängen för fem öre och sånt här. Det är kul att de fortsätter och annonserar lite sådana nya grejer men ja, vi har ju våran lilla vov där som vägr vägrar att dö så Ja oh, det kommer inte att dö fan det är som MMOs det kommer nya hela tiden så, Men vi absolut. får se vad som händer ja. Andra Microsoft då. De började Med Halo 5 Guardians Sen ett spel som heter ReCore Sen mm. visade även de Fallout 4 mm. Plans vs Zombies Garden Warfare 2 den, den såg lite rolig ut faktiskt Den var lite spelad. Det, det, det, var, det var humoristiskt det var Jävligt ja, kul efter det Force 6, Dark Souls 3, Tom Clancy's The Division, Rainbow Six Siege, Gigantic, sen visar de en hel rada Indiespel som jag inte tänker gå det, igenom. Det, men det är men det, det kan vi snart om Det kan det komma. Mm. Uh, lite indiespel de visade lite mer av var Tacoma Ashen, mm. Beyond Ice och Cuphead. Mm. Efter det Aion. Uh, Rise of the Tomb Raider, Rare Replay, Sea of Thieves, Fable Legend. Sen en riktigt grym, om ni frågar mig, representation av eh, Microsoft HoloLens och Minecraft. Mm. Uh, avslutade med Gears of, War uh, Gears of War Ultimate Edition och mm. Gears of War 4. Precis. Ja, uh, Danne, vad tyckte du? Något speciellt att ja, vi... stack ut? Alltså... De började ju inte med ett spel. Utan de började med att presentera att nej Xbox One blir bakåtkompatibel. Precis, jag tänkte också ta upp det. Det var ju det, det som liksom, var den där pushen. Mm. Det blir grej för ju, det är så sjukt många som har väntar på den där bakåtkompatiblan. Och, precis. precis och, och som jag fattade så har du ett gammalt 360-spel så ska du bara sätta i det i Xbox One så ska den lad börja ladda ner det gratis. Mm. Om du redan har det. Ja, Annars får du ju också. köpa... 360 titlar i deras bibliotek då, som de kommer att sätta upp. Mm. Och det kommer att vara tusentals titlar. Precis, och det är ju det här fans som har velat att från både Sony och Microsoft så sjukt länge. Mm. Och nu kommer Microsoft och trycker med det här och säger kolla vad vi Precis. har. Så, så, så, så, Sony blev ifrån och åkte ordentligt nu. Ja. Och Sony så har, har gått ut efter E3 här och sagt att vi kollar fortfarande inte på någonting att baka kompletibet. För de har sagt att vi kan inte göra det Microsoft har sagt också att vi trodde inte vi kunde det. Vi lyckades. Sony mm. har sagt att nej, vi kollar inte ens på det i det här laget. Vi har precis. satt ner våra fot och sagt nej. Och vi kommer fortsätta rulla på de banorna. Så precis. här är mitt tycke Microsoft dragit ifrån rejält. Oh ja. När det oh ja. gäller ja, ja. fanservice. Oh ja. ja, som fan. Det, det är ju fan riktigt jävla stort om, de, om, om, det, om det faktiskt funkar så. Alltså funkar i praktiken sen också. Absolut. Jo, jo. Precis, det ska ju funka i praktiken också. Det skulle ju släppas slutet på oktober, mitten på oktober eller någonstans skulle väl den tjänsten släppas och, sånt. Mm. och det är en ordentlig push att även om du om du inte har jättemycket pengar men vill ha ett Xbox One, mm. du har fortfarande din katalog av Xbox 360 spel det räcker att du lägger ut på konsolen du behöver köpa de nya spelen Absolut. på en gång ja, så det precis. känner de ju skitmycket på att kunna sälja Oja. konsoler, att hej, ni kan ju fortfarande spela era gamla spel om ni, om ni är helt seriösa nu så... Det där fick ju mig att och, och gå och köpa ett... Eh, One samma, här, och här. samma här, samma här, samma här. Det, det, det där, hur mycket som helst... Jag som älskar Xbox... Och har... Jag vet, du och Janik har ju snackat om det här förut också. Att jag älskar ju vet du, Xbox One-kontrollen också. Det är riktigt skönt. Men har varit försiktig med att jag vill inte gå och köpa det än. För att jag, jag, jag sitter på min 360 med mina spel och allting. Och vad fan ska det är inte bara konsolen som gäller när man köper en ny konsol, utan man ska ju Nej. köpa spel också som funkar. Ja, absolut, och i, av oss tre så är jag den enda som har den, den här generationens, alltså Playstation ja. 4 då. Mm. Men efter den här alltså, konferensen, jag är exakt. så sjukt sugen på att också köpa ett Xbox One. Gör, <laughs> gjört, alltså, ja. alltså, ja. Det var så <laughs> många spel som vi kommer nu komma in på som bara, ja det här skulle vara så coolt att ha. precis. För att börja med som du sa. Halo 5. Eh, Guardians. Mm. Alltså, Hälvette vad jag vill ha det. Ja, spela fyra Bara... personer och kunna köra story tillsammans man kör. Alltså. Uff. Ja, och så just det här att, att historien börjar med en twist. Ja, precis. Jag att har inte är... spelat kort Halo 4. Än. Jag vet inte. Gör det gör det. Händer något någonting där som. Du får, in du, får, du, du, får, du får spela, jag tänker inte avslöja någonting. Nej, jag har det här hemma, jag har inte, jag ska ploppa i det, jag är sjukt sugen ja, på att sätt Ja, gör det. Gör ja. det. Jag kommer att spela med dig, Annicko. Det är bra att göra det. Nej, det såg ja. ju sjukt ja. ut i alla fall. Precis, det. och liksom just det där att du vet inte om den du spelar med från början, huvudpersonen i början av mm. spelet, du vet inte om det är en friend eller foe. Mm. Och så ska du jaga Master Chief för att han har gått wall och man vet inte ifall han är en, en, en förrädare eller ifall han är en hjälte. Precis, och det är ju What det a som a är så svårt. Jag har inte spelat Halo 4 när jag hörde det här. Jag bara, vad fan har hänt i det här spelet? Ni båda måste spela oh. Halo 4 om ni inte har gjort det. Äh, jag har ju... Men, vänta, vänta, vänta. vänta vänta här, nu. Du spelar inte som master Chief. Nej. nej du spelar som en Spartan. Du ska Loki. jaga honom. Och jävlar! Du cool. ska hitta honom. Vad spelar man som då? Eller är, det va är du vanlig human då istället? Du är en Spartan exakt. Ah, okej. Okay, med, okay. med en brutalt snygg armor om inte annat. Mm, det var riktigt läckad. Ja. Häftigt. Äh, precis, Så att det, det, är ju liksom det, det är ju det stora spelet som Microsoft kommer släppa. Mm. Och de, Så är det och de har Men det är en... som vanligt. Microsoft, no. Halo, det är deras stora. Ja, men det, ja, precis. det, det är deras flaggskepp. Fast det här låter ju balt för en gång skull. Det är ju några av Halo-spelen som har kommit ut nu på senaste tid som inte har varit... Det har inte varit riktigt den här genomslagskraften, i alla fall inte på mig. Nej, kanske inte. Jag, jag har alltid älskat Halo från 1 till 4. Och till och med Reach. Jag älskade ja. Reach för storyn. Eh, så att... Nej, jag ser verkligen verkligen, verkligen fram emot man nu. Men jag är likadan. Jag har spelat alla förutom 4 Jag vet inte mm. riktigt varför, men det var då jag tappade Xbox ett tag och bara spelade på min Playstation. Det var just där. I ja. är Halo 4, så jag har spelet, men jag har fortfarande inte spelat det. Så ja, det äh, nu känner jag att nu måste man. Men Halo 5 Guardians, de har ju även en ny multiplayer som heter Warzone. Som de pushade ganska mycket nu också. Där man är 24 spelare i multiplayer. Och banorna är fyra gånger större än de tidigare banorna. Åh oh, jävlar! Det, det här är kaos. Jo precis, det kan bli ett ordentligt jävla slag alltså. Ja, och utöver de här spelarna så är det ju också liksom datagubbar som är det kommer att som springer runt lite i mitten och dödar allt de ser liksom. Precis, yes. som du verkar, alltså det är helt kaos. Jo, exakt. Så att, nej, det, det, det kommer bli som sagt, det, det de för flaggskeppet vidare i level mm, Absolut, skitcoolt. Mm. Inte för att bredda väg för att visa hur opålästa vi är. Men hur många, spelat, hur många spelare var du innan på, på kartorna då? Hur många spelare? Ja, ja. Alltså, alltså hur många kunde du vara innan om du kunde vara 24 nu? Det är väl 16, 8, 8. Ja, som är ja max. Okay. precis. 8 mot ja, 8. Ja. Men oftast är det ju ja, vanliga trupper. Alltså det är väl 5 mot 5 när man kör mm. med, när man kör e-sport och sånt. Ja, men, Max har varit i 16 om man vill gå in och köra en deathmatch eller något. Bara in och köta. Okej, okay, liksom. okej. Okay. Jävla 24. Det blir många det. Mm, det är lite det mer. Blir, blir mycket att skjuta på. Ja. Inte annat. <laughs> Som bara den. Det var, ej, man såg trailern. Det var ju kaos. Ja. Uh, fan, det kommer bli, kom bli ruggigt jävla coolt. Riktigt häftigt. Uh, ja. Halo 5 Guardians var det. Uh, nästa ja, har precis. ni. Uh, rekord säger jag. ReCore, ja. Det såg fan coolt ut. Mm. Ja, jag satt och läste på lite grann om, om det. Alltså, Står den verkar skitkolen då också? Ja, fan, ja. Det är så här postapokalyptiskt. Eh, man är, när jag jul som hon heter. Eh, och hon, vad hon vet så är hon den sista människan. Okay. Vad Hon vet. Ja, och hon, ja. hon, får, hon får förlita sig på maskiner som ska hjälpa henne genom världen då. Ja, och jävlar. Precis. Och det, var ju närmare... det, det, det är mycket att du, du måste kunna du måste förlita dig bara på maskiner. Veta hur va, varje eh, maskin funkar. Ja. All, för alla kommer ha sin personlighet. Alla kommer ha sin styrka och sin svaghet. Ja, ja, så att... ja det såg riktigt. när Hon tog den stora globen och bytte mellan robotar. Precis. Och... Det, det, det är ju därför det heter Core. Mm, precis. Så det såg ja. riktigt efter det här att du kan bygga din lilla armé till slutet kanske, eller vem vet vad man kan göra. Exakt, precis. Ja, att du får ju olika följningslagar liksom. Ja det var riktigt coolt att se vad som hände när det Våren 2016 snackade de om den. Mm, precis, så jag ser fram emot det faktiskt. Mm. För att bara se vad det är för någonting. Precis. Eh, sen var det Fallout 4 igen då, som de drog igenom. Ja, men det har vi redan tagit så att det, det kan precis. vi liksom få. Eh, sen var det Plans versus Zombie, Garden Warfare, någon som, som är, är, sugen. Sagt, det är Som sagt, det verkar vara ett... färna. Är du kvar? Ja, fan, jag är färdig. Ja, jag, jag, jag, bara, jag bara lyssnar <laughs> Ja, in. Eh, men det Men det verkar ändå vara alltså, ett kul multiplayer-spel. Mm. Ja, men Humoristiskt, inte ta sig själv seriöst för fem öre Nej, men Det verkar vara kul liksom. Och så gör de ju narr av, eller de är narr och narr, men de skojar om Modern Warfare och liksom sådär. Precis, de heter ju ändå Garden Warfare, så de, <laughs> de gömmer exakt. ju inte direkt. <laughs> Nej, precis. Nej, men så, så, så det, det, det kan vara ett roligt uh, multiplayer-spel och, och ett, ett, ett roligt upplägg. Liksom. Mm. Ja. Men vad fan, vad, vad går det där skiten ut på ens en gång? Om ja, på ja, Modern det, det, Warfare, det, det, fast hälften är zombies, hälften är växter. Ja, okej. Okay. Precis. Ja. precis. Och så ska du du, du du är ju två olika armé, liksom så att säga så ska du slåss mot honom. Ja ja, ja. Ja, precis. Sen eh, får så 16 Nicky, där borde ju du... 16? 6 menar du? 6 nu. <laughs> det det. Fan vad långt de bara kommer. Jag satt och kollade på datumet. De släpps samtidigt. Ah. 15 äh... september. Och då tog jag... Nej, för... jag vet inte. Någonting. Ja, ah, nej, jag vet inte hur du tänkte. Nej, där. precis. Forza 6 äh, har det, det är ingen som vet hur han tänkte där. Nej, nej precis. Äh, Forza 6, jag skulle säga... Alltså, jag, jag gillar ju bilspel och sådär. Så att, men jag vet inte om jag kommer köpa det. Nej. Det, det såg otroligt snyggt ut. Ja, absolut. absolut. Det är, Forza fyra redan var snyggt. Mm, precis. Och väldigt bra liksom, körkänsla och allting i spelen. Ja, det, det, ja, det, det får vi väl se. Ja, <laughs> precis. De tidiga har varit helt okej okay, i alla fall. Det var absolut. en av de bästa vad jag tycker. Och eftersom jag, de säger, vad är Det är tidiga spel i Forza Horizon. Det är ett av mina favoritbilspel. Ja, ja nice. Så, att, så är det med ja. det. Eh, Forza-sektorn har, vad är det, 26 eh, for, välkända for, for, destinationer. Fortfarande 6, Nico. Inte 16. Han ja. alltså 26 <laughs> välkända destinationer i alla fall. Precis. Eh, det, det, de har alltid haft riktiga banor med. Ja, precis. Så de, det är det som jag tycker om de här. att Eftersom eh, alla de här svenska banorna försvann med Colin McRae gamla rally och sånt där. Och sen mm. var det väl VC-rally som tog över de här riktiga banorna. men. Precis. De hade ju ingenting för graf grafik eller någonting så det var ju Nej för fan göra, liksom. de är ju sämst på grafik. Det enda de ska ha ett litet plus för det är ju faktiskt att de har ju relativt schyssta köre kö köregenskaper ändå. Mm. Mm. Och, bil och bilen hanterar ju ganska bra. Precis. Men det är liksom ja, det såg ju som bajs men det var roligt ja. att köra. Ja exakt. Men det är så sagt, det får så är de minst lika bra som de tidigare så tror jag det kommer att bli ett kanonspel. Ja. ja, det kan jag, det, ju. Det, det håller jag med om. Det sätter jag också mina poäng på. Håller de ja, sig men... på någorlunda samma, men snyggare. Och, och lite mer finputsning, då är, då är det ju fortfarande ett bra spel. Ja, precis. Absolut. Det är ju ganska packat. Vad är det? Fyra, över 450 bilar. 24 bilar mot varandra i multiplayer. Så de satt ju ganska hårt på det här. Ja, åh, ja. jävlar. Fan, Exakt. vilket kaos. 24 mm. stycken, alltså... Playerbilar då ja. antar jag. Alltså, ja, ja, ja. Oh, ja Så Det är stora race som man kan det köra som, och köra. Eh, det är som Sonus, vad heter det? De, de, de, de, Green Tricycle. Nej, men som någon släppte när de släppte PlayStation 4 släppte de ett bilspel till ba, bara online. Mm. Ja, ja. Så att det, det blir också totala kaos ibland när man möts på vissa ställen. Ja, ja för fan. Och det, men, det kan ju men... liksom vara som hundratals spelare samtidigt. Men jävla vad roligt det låter, om inte annat. Ja. För då, man inte, då, då, liksom, då kan man inte lära sig hur, hur datorn tänker när man kommer och knuffar lite på dem, hur de gör och hur det ja, Det är det så... skitlätt att göra i ett vanligt bilspel när du bara sitter och nöter hemma, liksom. Exakt. Men så då, då möter ju bara alltså andra spelare hela tiden. Så, oh, fy fan. Så att det, ja, det, det, det, kommer, ja, nej. nej 6. första det... 6. Drive Club, kanske. Så heter det, Drive Club. Där kommer Ja, uh... ha, fortsätt. Uh, är det någonting mer är i Dark Souls Nej. någon av er som spelar det? Uh, alltså, Nej. Det, det känns som att de nu med, i och med Dark Souls 3 så känns det som att de mjölkar hela grejen. Det kom för fort. Ja, uh, jag har aldrig spelat någon av de här spelen för jag pallar inte och sitter Alltså det är de, de, Dark Souls 1 frustrerande, frustrerande och ännu mer frustrerande. Mm. Det låter inte som en bra betyg direkt. <laughs> ja det är ju det, folk fastnar ur de här spelen Och avgudar de här spelen precis. och så kom ju Bloodborne nu mm, Som är ett av det, de, vadå, ett ja. ett av de mest snabbt sålda spelen det här ja. året Det här är stort den här serien Precis Men som sagt, Dark Souls 3 så det tätt i på och, skapare, liksom. och så kommer Dark Souls 3 direkt på det Nej, det, det känns som att de mjölkar hela grejen men... Ja, det, lå det låter ju i alla fall som det. För jag menar, vad fan lite utvecklingstid kan man ju lägga till. Även om man har, kört, ja. även om man har kört dem liksom, kontinuerligt samtidigt. Liksom, så precis. kan man ju ändå ge lite tid för den ena utvecklingen. De om De hade kunnat vänta ett år till. Ja, men precis. Men kom Bloodborne till båda? Ja, jag vet inte fan. Ja, jag tänkte, är det här första till Xbox One och de där som kommer ut? Eller måste... Bloodborne det, det, det, det är, det jag... Bloodborne... Ska, se ifall, ska ska vi se vilka... S jo, Sony. Det var exklusivt till, till ja. PS. Så är det dag det är ju de som på Xbox som inte har spelat spelen tidigare. Då. Ja. Mm. Så det är väl det som tilltalar det. dem då i så fall. Annars kan jag inte riktigt förstå när det är så tätt på som sagt. Bloodborne och alla. Mm, mm. Efter så. det, Tom Clancy's The Division. Alltså jag gillar ju den spelserien ändå. Du gör det, ja. Mm. Alltså, Tom Clancy-grejen. Liksom, det... Jo, äh, alltså, det, det såg ju snyggt ut. Ja, Jag har spelat någon Ghost Recon. Det är schysst med taktiskt. Ja. Men det har aldrig riktigt varit min grej. Ja. Och de visade ju det här spelet till en förbannelse på E3. Men det, jag fastnar inte för det. Jag men jag håller med det, dig. Det, det såg coolt ut ändå. Ja, här. det såg väldigt snyggt ut. Och lyck de kommer troligtvis säkert lyckas. Tom Clancy, de som har utvecklare, har Absolut. gjort bra ifrån sig. Men som sagt, vi får Home Crisis The Division och nästa spel då, Rainbow Six Siege. Alltså Rainbow vi... Six Siege, det, det, det, det finns väl redan, eller Rainbow Six. har det är Men nu kommer Siege ja. och är ännu mer. Och det är också... apropå, mjöl apropå mjölkning då, eller? Men vad fan ja. var det? De skulle, de skulle släppa Siege gratis om man köpte the Division? Ja, jag kommer inte ihåg. Vad är oh, jag kommer hur var inte... ja, det upplägget? samma. Vi ska se här. De skulle släppa något Tom Clancy-spel gratis uh -huh. om man köpte The Division. Det kanske är tvärtom för The Division släpps 8 mars 2016 och Siege, äh, Siege släpps 13 oktober 2015. Ja, det kanske var så det. Det så kanske så är, de... är tvärtom då. Ja. Men som sagt, det är väldigt mycket. Och sen var det ju någonting senare. Vi kommer komma till sen, ännu mm. ett spel de har inom de här Ghost Recon-serien och sånt. Så det är väldigt Precis. mycket faktiskt just nu så gillar man nej, det, alltså, man att... det, det för, för de som gillar just det upplägget så är det ju ett måste. Mm. Ja, ja, men det förstår jag, absolut. Jag, jag kan ju bara säga att det är ju inte mitt, alltså, det, det är inte My Cop of Tea om man säger så. Mm, nej, precis. Eh, sen efter det, för då är det en radda indie spel och grejer. Men det första som kommer efter det som tilltalar mig det är Cuphead. Tyckte jag såg riktigt intressant ut. Absolut. Nu får ni fan, nu får ni fan upp, eller friska upp mitt minne Vad, vad, vad det Cuphead, är Cuphead är ju ett uh, multiplayer spel Eller för två mm. i alla fall Precis uh, Som är det, det är det stilistiska uh, Stilen från Ja men precis när Disney började bli stora Med så här gamla Du vet där, när Mussepig kör båten Precis, det är det ja, första ja. jag kom att tänka på när Typ, jag såg det typ det, den stilen Precis Okej okay. Mickey Media till Super ja, Nintendo. Först när jag, jag såg det här, jobba. det där har jag spelat, fast <laughs> uh, så att, Nej men det, det är typ om en 40-50-tal stuk, mm. tecknat. Riktigt snyggt. Låter så, häftigt. Ja, det, lite det, det, plattformsspel. Ja, precis. Det är, plattform, det, det är ett rent plattformsspel. Och, ja, med lite så här, typ shooteraktigt, Men med mycket humor som det verkar, för storyn exact. är att att de deras huvuden är ju koppar. Det är därför de heter Caphead. Det är väl ena som heter Cuphead Den andra är Maghead vet spelet heter Cuphead Det är väl två bröder Eller vad det är Som går ett avtal med djävulen Och det ballar ut totalt Och massor med såna grejer blir. Vad går du ut på att De har en skuld till djävulen Och därför måste de göra De måste göra hans då då Precis. Okej, Han skickar okej. ut dem på uppdrag. <laughs> ah, ja, ja. Ah, Nä, men det såg riktigt schysst ut. Det tycker jag att man ska kolla in om man inte har sett den trailen. Jag sitter och fräschar upp min minne nu med den trailen. Ja. Det ser ju det är ju riktigt det är ju fan riktigt coolt ju. Alltså, mm. just stilen är ju riktigt ball. Mm. det här jag hörde, det snacka om att det här är det första spelet från de här utvecklarna. Så det är ju riktigt bra att komma in med ja, det Ja, då, då skulle man ha en riktigt stor eloge för att uh, det, här, det, det här ser ju faktiskt ut som något jag skulle kunna spela. så alltså, skaffa och spela bara för att det var roligt. Mm, absolut, mm. det är schysst in det spel. Ja, precis. Efter det då, uh, Rise of the Tomb Raider är det som kommer till mig. Det såg ut som en blandning av Assassin's Creed och Dishonored. Mm. Så... Ja, ish. Alltså i stilen och... det där med... ja, ja, ja. Mm. Ingen av er andra hade spelat tidigare Ray, eh, Tomb raider spelade som kom precis innan Nej, nej, nej. Med... Jag har ba faktiskt bara spelade det allra första ah, ja. Som kom till Playstation 1 ja, Och det var ett tag sedan <laughs> Det var ett tag sedan ja. eh, Men jag började ju spela det senaste Tomb Raider då. Mm. Men jag tröttnade faktiskt på det Och det är det jag är lite rädd Att jag vet inte, om jag ska komma, komma, komma tillbaka till Rise of the Tomb Raider, det såg sjukt snyggt ut. Den mm. här när hon höll på att klänga och hänga i Ja, jag tänkte det. och sånt säga Det är jävligt, jävligt häftig trailer, om inte annat. Precis. Eller, cool och det är, är gameplay-trailer. Ja. Och jävlar stort sett. Ja. Men grejen är tidigare att det var så mycket dödtid ibland. Och du måste ut mm. och jaga och ditten och datorn. Och här tog hon också upp en så här pilbåg igen. Och är det måste bli mm. sånt där tid? Då tappar de mig igen. Och det är det jag är lite rädd för. att Jag blev lite sugen på att ta upp Tomb Raider. Det här spelet som jag har igen. Och testa och kolla om jag kan komma längre i spelet. Men jag är, jag är gigantisk fan av Uncharted. Ja, Men där ja. är det mer quick face, det är liksom pace. Det går snabbare. Det är liksom... Det händer grejer hela tiden. Det gjorde mm. du inte i Tomb Raider. Nej, nej. Men jag, jag kan ju bara säga så mycket som att. Bara av trailern sett. Alltså just bara stilen och det. Jag, tyvärr så är det ett sånt spel jag, jag misstänker att om jag köper det Så kommer det nog bli som du säger Niko Just att jag köper det tycker jag är as häftigt ett tag Sen kanske jag ledsna lite Tyvärr mm. Men för, för jag, ba, varför köpet skulle det bli Det är ju mest för att det är så jävla snyggt mm, Ja det går inte att komma undan Att det är råläckert gjort Ja det, det är ju. det ju se, absolut. Precis. Men vi får se vad som händer Får en bra betyg Då kommer vi absolut kolla upp den Ja, jo, men så är det ju. Absolut. Uh, sen efter det då. Uh, det som jag kom fram till är Rare Replay. Ja. Oh, är... med, med Battletoad och med Ratchet and Clank och alla de där. Ja, vad heter det? Bonkers Bad Fur Day. Man... Ja, precis. Ja, det, är och det, sjuk... det är ett sjukt roligt spel. Vad är det? det är typ över 30 spel eller vad var det? Exakt. Över 30, över 30 klassiker från typ... Ja, men Super Nintendo och ja, från den neran liksom. Mm, och jag kan se det här köpa det här spelet. Liksom tänk Absolut. vi sitter och kör Let's Play på bloggen. Här mm. har man så sjukt mycket och bara gå igen och köra. Det kan man köra så Old and Goldies uh, grej. Precis och den skulle ju vara ganska billig också har jag för mig läst yep. Och den kommer ut 4 augusti nu i år. Så den mm. är ju snart här. Så det ser jag riktigt fram emot. Japp. Yep, det, det är ett måste. Ja, det kan, ju, det kan ju bli riktigt jävla häftigt att få, få klämma och känna liksom på de, så, så pass gamla spelen då. Mm, precis. Exakt. Eh, efter det har ni något speciellt ni kommer fram till? Alltså jag gillade trailern till eh, vad tar det med, med Indie-spelarna och sådär. Mm. Eh, Ashen och Tacoma. Ja, du. Ja. De gillade, alltså, jag gillade stilen uh. på dem. Så. Ja, jag blev lite sugen på lera lira dem faktiskt. Ja, de hade bra indispel det måste jag säga. Mm. Spännande indispel. Och såklart så ville jag även lira Gears of War 4. Absolut. Ja, självklart. självklart. För, alltså, det, det såg ju coolt ut. Det är otroligt <här> att <artigt. här> <här> är... Men vad, vad ser inte balt ut idag, tyvärr? Nej, nej, nej precis, precis. men alltså Gears of War har sin egen stil. Ja, och de, de, de frångår den inte, även nu. Liksom. Nej. Men... Det är, Utan... som sagt, de har, ju köpt, de har de, det var de som började med den här crunch lite den här tunga, Exakt. hårda stilen. Och nu när Monster, det var nya monstergrejer, det, yes. det var kul att se att de har eftersom, eftersom på de lite. har ju utrotat de där andra. Mm. Så det ska bli riktigt Jävligt. kul att se vad som händer nu. Och, otroligt snyggt. Och mm. vill man ha det tidigare spelet så är det ju Gears of All Ultimate Edition som är det första spelet som de har pissat, piffat upp. Det kommer 25 Gears. augusti. Det reboot. Precis. Äh, och även jag är en jag, är en st jag är en stort fan av Fable-serien. Ja. Du spelar Fable inte... Legends eller? Ja, jo, Det är för att, jag, för att jag älskade Fable 2 och 3. Ja. Så, så jag, då, då blev jag lite sugen på att, att, för, ja, att i alla fall testa på Fable Legends. Ja, absolut. Nej, det är så såg lite. Jag har ju bara spelat det, Fable 2, spelade det väldigt mm. mycket då. Mm. Men det är som sagt Sen kom det massor med nya spel Och det, sen har inte jag fastnat det Så jag kände inte så mycket för det Men det såg ju coolt ut och Man Precis. kände igen som Fable Så håller de i stilen Och liksom den här känslan som man fick i Fable mm. 2 och sådär, Då tror jag absolut det kommer vara en skitroligt spel uh, the Ion mm. alltså, vi fick, Man fick inte se så jävla mycket Om det ändå Nej Eller hur? Nej jag tycker inte det var något jättespeciellt man fick se just nu. Nej, precis. Så därför blir jag så här jag vill se mer. Ja, jag tyckte det var så mycket spel visar är att Exakt. Är de, helt, är de helt klara då? Och så, då? Så, att det, så det så det kommer ja, det kan ju vara plenare. det också. Jag liksom. har inte fått ett release-datum utan den står kommer snart så de har kan, inte kommit långt alls med det. Nej, kommentar. precis. Då, då kommer jag, det att är... komma mer och mer liksom. jag, jag är en sucker för sci-fi så att då kommer det nog att tilltala, absolut. Ja, precis. precis. Så det, det, bara själva sci fi tilltalar mig. Så ja. Då blir det så här, ja men jag vill se mer. Och, och så visar det sig att ja, men det bara blir coolare och coolare i trailers som kommer så då blir det ju förmodligen att man bara kommer sitta där och bara, jag vill ha. <laughs> jag kan ju tycka att det är lite så här onödigt att de visar sådana här spel just nu när de inte har jo, någonting. Men, jo, jo, men jag tror Ion nästa E3 kommer nog ja. till 100% komma tillbaka. När man får se Absolut. mer, det är då man kommer fastna i det. Så ni, kan ju, ni som lyssnar kan ju komma ihåg det att vi pratar om nästa år också så får vi se om vi fortfarande tycker att det ser coolt ut då. Ja, precis. precis Men en stor grej ni... som jag tyckte Microsoft HoloLens när de körde det tillsammans oh, med Minecraft. God oh, fucking där det var coolt. Alltså du kan som... sätta det mot typ en vit vägg och så bara jag ska sätta dem och spela. Ja, precis. Som de drog upp på bordet och bara du, du, du. Och, ja det var ja. riktigt på allt, riktigt coolt Och jag såg, hörde det att de snackade om det här Att det var skitcoolt till Minecraft Men det stora på E3 som var Behind closed doors Det var mm. Microsoft HoloLens tillsammans med Halo 5 oh. Det var den stora grejen ja. Alla sa att du har inte spelat förrän du har testat det spelet Åh de. oh, jävlar och har jag inte kan jag tänka mig precis, Och vi har inte ens fått sett det Och det funkar tydligen skitbra till det spelet och det där det kommer ju vara så jävla coolt Sen är den stora frågan. Vad kommer vi behöva pröjsa för den här grejen liksom? Ja. Det är ju det som är det stora. Alla kommer inte ha råd med det här. Inte om man ska köpa ett Xbox One. Spelen. Och exact. Hololens Umband. <laughs> man har inte gjort det längre tyvärr. Nej inte om man heter typ Notch. Nej precis. Uh, det såg coolt. hur många Porser. Precis. <laughs> hur många kommer köpa det kan... här. Det är ju det man får se. Och, och, och, och, och, och, och, och ni som är verkligen nörda. Ni vet vilka precis jag pratar om. Precis. Notch, Minecraft, bla. bla, bla. Yes, Notch och, och Porsche båda från Mojang. Mm, precis. Men mm. det var väl Microsoft då? Ja. ja. Hoppar vi in precis. på EA lite snabbt? Aj. Ja. Alltså där, där har jag mm. bara två egentligen. Nej, mm, det är jag var in. Men vi, vi drar igenom lite snabbt. Först börjar med Mass Effect Andromeda. Ja! <laughs> Lead for ja. Speed. Mm. Mm. Jo, Star absolut. Wars. Blir... Den, den, den fattar jag inte. Vi, vi stannar där, vi stannar där, ja. stannar där. Need for Speed. Mm. Jag fattar det inte. Blir det typ en reboot? Det är helt reboot. Det är från det ettan. Är det. Ja, de gör om Fan, allt. vad coolt. Så det är liksom Jag hoppas de gör det rätt bara och snyggt. Ja, precis. Dessutom. Och det är svenska utvecklare nu. Ja, vad fan, det behöver ja, inte ja, vara positivt, var. men häftigt. Han som, häftigt. På, han som var med där på presskonferensen? Det var mm. ju en svensk Ja, eller är det han som har nu måste tänka, är det han som är Amerikansk med några svenska föräldrar Det är, något, det är en snubben ja, han, snubbe. hans, hans amerikanska dialekt eller ja. Engelsk dialekt Den skrek Stockholm Ja, då är det säkert Jag vet <laughs> ja. att det är någon på EA som är väldigt svensk i alla fall. Det är nog han eh, Need ja. for speed i alla fall Sen ja. har vi Star Wars, The Old Republic Night Nej. of the Fallen Empire Nej, Nej. Inte Doug Induserad Nej, det är det. Jag bara, så, nej, jag med Nej, nej, nej, nej, <laughs> nej, nej, nej <laughs> är Vi är inte intresserade. Okej, okay, då förstår jag vi pratat. Nej, jag är inte intresserad. <laughs> eh, sen har vi Unravel. <laughs> Såg lite coolt ut. Eh, ja, Cardboard Interactive, UMIO, Jenna grabbar. Mm. Sen efter det, Plans vs. Zombies, God of Warfare 2 igen. Jo. Sen kommer vi till lite sportspel. NOL 16. NBA Live Åh. 16. Alltså, alltså NHL 16. Alltså, den där må, alltså, det måste ju upp. 17 snäpp mot 15. Ja, ja, alltså De hade gjort skit mycket med spelen innan. 15 hände typ ingenting som jag har förstått det. Jag 15, det bara skalar de av allting och så gjorde de det sämre. Ja, det är precis vad jag hört. Jag har inte spelat det själv, men det är precis vad jag har hört. Okej. Och, ja. okay. och trailen sa inte någonting och som jag tyckte. Nej, precis. Så vi får se. vad fan, alltså, har de inte relativt stor press på sig numera att göra de här jo. sportspelarna rustigt bra? Alltså, för att det, då... Det är ju inte ekonomiskt försvarbart för fan att gå och köpa ett nytt sånt spel varje år. Men när vissa det gör det bara lite. för att det har blivit någon sorts tradition. Ja, ja jo, men så, så är det ju, absolut. Men jag menar, mm. titta på en, ja, men, som oss till exempel. Alltså, man, man går runt året och tänker så, ja, ah, men det är lite dyrt än så länge. Och så jo, jo, jo. An, andra halvan av året sitter man och tänker sig ja, ah, men det kommer ut nytt nästa år. Jag, jag brukar vänta till typ eh, Black Friday Sale eller Mellondagsren. Ja. Mm. Ja, det är precis. så bra oh, men 50 rea. Ja, men jag tar det. Ja, jo men det, det, det är sant. Där går ju an att köpa. För, för då för då, för då om det har varit några problem i början, jag då har de hunnit fixa till det och kommer med patchar. Ja, precis, precis. Ja. Så att man, man ska, jag, jag köper aldrig dem direkt så är det nej, nej, nej, för då, då får man ju alla barnsjukdomar som finns. Exakt. Ja, precis. efter det var det lite EA Mobile har jag skrivit här lite nit för spill med fifa alltid med team bla bla bla bla. Ja nej det, det intresserade <laughs> mig inte alls faktiskt. Nej. Nej. Efter det kom Minions Paradise som var ett stort mm. skämt om du frågar mig. Ja. Sen FIFA Vadå 16. Vadå då? då? Va? vänta vänta ja, vänta vi tar det sen Paradise. Uh, FIFA 16, Mirror's Edge Catalyst, mm. uh, Madden NFL 16 och Star Wars Battlefront. Nej <laughs> Vi kan ju börja säga så här Sen typ första spelet efter Mass Effect så sa de lugn Star Wars Battlefront kommer. Och då, ja. då fick jag den här känslan, jaha, ni säger det nu så att jag ska sitta kvar eller vad är det man får känslan av? Vad håller ni alltså har ni inget sätt till ja, precis, spel? Precis. Och tyvärr så kände jag lite så också, jag sitter bara kvar här för att vänta på. Exakt. Alltså, själva upplägget det var ju bara Mm. Det var bara skit. EA, jag måste säga det, de var EA sämst över E3. Var de var sämst över ja, E3 tillsammans ja, var, med då, Nintendo. Men Nintendo yes, var, var... Precis vad jag inte säga. Något, men en Nintendo någonsin bra? Nintendo är inte ens där. De kör ju en egen grej. Ja, liksom, ja, men, det kan ja men precis. Det, ja, det är det precis, jag menar. Vi tar det ja. ja. Men som sagt, först Mass Effect Endromeda så. Ja, ruggit fotet. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Älskar serien. Mm. Det är bara att det, jag, jag har inte klarat av, eller jag har inte klarat av. Jag har inte kört sista banan. På Mass Effect 2. Uh, så att... mm. Och Nick i annan pris med Mass Effect 2 och jag tröttnade ja. i Mass Effect 2 så vi är ungefär i samma ja, ja, sits men... allihopa här. Precis. Uh, jag ska försöka verkligen ta tag i mig själv och klara av tvåan så att jag kan börja på trean och bara klara av hela skiten mm. så att jag kan köpa Andromeda sen. Ja, jag måste ju sätta mig ner och plöja Klart Deadpool-spelet så jag kan kliva över på Mass Effect 2 igen. Jag började mm. ju på Mass Effect 2 innan jag skaffade Deadpool. Så att jag har ju en spaning började där, men jag måste avsluta den också. Mm. Så mm. jag har ju tre, jag ligger hemma och väntar. Ja, jag, alltså, jag gillade trailern. Ja. Eller som just det där eh, western-temat att om det här är en helt ny it's a brave new world grej. Ja, precis. men precis, precis. Att, att det, man, man, man drar dit ingen annan har varit innan. Ja men exakt exakt. Och just Andromeda är ju för att Ja man kommer, man kommer utforska andromeda galaxen. Ja men exakt Det är som jag en, helt, en helt ny galax Det är helt nya planeter Det kommer att vara ett helt nytt upplägg mm. uh, Det är som jag tyckte, Mass Effect Andromeda Trailen sa inte mycket Men den sa tillräckligt Ja den, absolut man drogs det, in Den, den i fick det. en att hoppas Precis, ja, det såg exakt. tillräckligt ut För att wow det här vill jag spela Liksom Precis. Ja men precis, eller åtminstone Man, man vill se mer, man ah, vill veta mer mm, mm, mm. Absolut, absolut Och det är väl, det är väl typ vad en, vad en trailer ska göra Alltså den ska ju få en intresserad Den ska ju inte, få, den ska inte förklara Vad spelet är eller, Nej, Alltså inte, inte egentligen Den ska ju bara få en att bli så här. Fan jag vill se mer Ja och jag, precis det, det, det ska bygga upp en hype precis. Ja exakt, exakt. Ja. Och det lyckades de ju med Oh, ja, absolut. ja absolut. Sen efter det var det just Need for Speed Som vi pratade lite om, de gör ju en hel reboot De gör om allt Det här Exakt. är ju liksom tycker jag, jag, älskar om... detta. jag älskar detta ja, precis. Och så, liksom de Drog till lite med så här Sköna ljud från de gamla spelen också Det som de avslutade med eh, keep, up, keep up kid, you will ja. get bla, bla, bla vad de nu sa precis, precis. Det har man ju hört tidigare Och det är just det, de kör reboot men de kör, kör samma stil Och det ja, ja, gillar precis. faktiskt Att de drog till mm. med det där lilla Precis. Jo, men det är en fin touch för att försöka hålla ihop alltihopa. Mm, det är en yep. fin äh, fanservice. Liksom. Ja. Vi som känner igen spelserien, vi kan de här små grejerna och då blir det skit kul liksom. att ah, var den. Liksom. Men mm. för min del gäller det ju att de väljer rätt delar från alla spelen nu. Alltså. Annars, kommer, annars kommer det falla pladask för min del. Mm. Det är som vi för pratade det... i NF Game Time, som man kan gå ja. tillbaka och lyssna. Just det här med underground, hur de fuckade ut ja, mycket där. Exakt. Ja. Och sen det här, fan, nu minns jag inte vad det heter, men eh, det är relativt nytt. Men när de när kommer in med det här med driftingen igen, mm. när, det, när det var mest bankörning. Och mm. där, där, där det, det går inte att köra, alltså det är ju helt jävligt, det är så värdelöst. Hela den hela den grenen är helt tvärvärdelös. Och ja, det, så det fick ju, det fick ju mig att falla direkt. För jag är en sån här som, jag vill ju köra, ska jag köra något, då ska jag köra allt. Jag ska köra alla banor, jag ska köra klart allt sånt och jag ska klara alla alla liksom, ja, små grejerna också. Och det, det gick det fan inte att göra i det spelet, för bara att i det spelet var helt jävla omöjligt. Men det är kanske är det de har, de har fuckat ur i så många spel nu, att de vill köra en här reboot och ni kan ha till, lite i oss. Så därför ja. sätter de så pass mycket kraft i det för att göra en skitbra... För att ja, få upp ja, spelserien igen. Man kan ju hoppas att det blir något sånt i alla fall. Ja, ja, ja men jag håller, fan, jag, jag håller tummarna. För blir det bra, då kommer, det absolut, kommer jag absolut att köpa det. Absolut. Ja, för, tredje november kommer spelet, så det är inte jättelångt ifrån. Nej, så nej. Vi, det kommer skit komma skitmycket nu framåt vad som kommer hända med spelet. Ja, det ska, jag, jag, jag, ska, jag ska följa det faktiskt. För att jag är sugen. Ja. Sen var det ju Star Wars The Old Republic Night on the Fallen Empire som är då en expansion till MMO-spelet Star Wars The Old Republic. Okej, okay. intresserar mig inte tycker. Jag har inte spelat Nej, det här heller. Se, jag måste säga detsamma, det har flyget väldigt långt nere på radan. Men det är ganska smart av då de ändå, att dra till med den här expansionen nu. Eftersom sjunde filmen kommer snart. Ja. Och att de nu börjar trycka på Star Wars The Old Republic dog direkt när den kom typ. Det är inte alls yep. många som spelar. Nej. Men nu när de börjar komma med expansioner Och gör grej av det här Så kanske folk börjar tagga till nu tillsammans med nya filmen Så ja, vi får ju se om den får en vi får Det är absolut Man får se vad som händer Men jag tror tyvärr inte det kommer funka Man kan ju hoppas Men, ja, men det är ett bra försök Det måste man ju ändå absolut. säga åt dem Men det är tyvärr så att det finns ju liksom Det finns ju en bässe där ute Som liksom vägrar att dö Hur mycket de än slår på en. Ja det är så det, det, det, och jag har en känsla av att det kommer Det är alldeles för många som redan spelar det Så det, det, mm. det är svårt att sno Tillräckligt många spelare därifrån För att få det spelet att falla mm. Precis Sen var vi ju Unravel Från Cold War Interactive Där Umeå baserade studion okay. Spelet såg sjukt coolt ut Man var den här lilla Ulldockan typ Som mm. hade en tråd efter sig hela tiden Och sprang runt på banorna banerna var sjukt läckra. Graf grafiskt var de hur läcker spel som helst. Jag känner inte att jag vill spela det för fem öre. Okay. Ja, nej, för mig var det, liksom, det var en grafisk demo att det här är skitsnyggt, kolla vad vi kan göra. Ja. Ja. Men som spel tilltalar de inte för fem öre tyvärr. Nej. Det är ju lite ja, är... synd faktiskt när de ändå har lyckats med, uppenbart lyckats med... Själva, ja, men själva grafiken och allt det Eftersom att du, du tycker det är bra mm. Synd att de inte har lyckats på tills Gameplayet också lika bra äh, alltså Det är plattformspel Men det var ju inte spännande Eller någonting vad jag tyckte Så det känns liksom Gubben som går fram Liksom och med snöre bakom Så jag kände ingenting av den trailen Att det här talades mig som spelare men Man kan ju alltid hoppas att de Nästa de, spel de, de siktar på liksom, Eller satsar på att det är något som har lite mer story då. Och ja. lite mer, ja men så att de faktiskt på visa, visa hela deras kunskap om man Precis. säger. Precis, nu har de visat att de kan göra grafik. Nu får vi se vad ja. de gör mer av det. Exakt. Mm. Efter det var det lite sportspel och grejer då. Det ja. har vi pratat lite om nu. All, all kudos till e Sports som tar med damer i FIFA 16. Ja ah, det och jävlar. Precis, kudos. Kudos. på tiden, kudos. på tiden. absolut. Men, men ska ju läggas till, det, alltså det är absolut, det är ju kudos till dem, absolut. Men mm. det är ju tragiskt att det ska behöva ha tagit så här lång tid samtidigt. Absolut, absolut. Men, men absolut, de ska, de ska ha alla hyllningar de kan få. Men det är sjukt att det ska ha tagit så lång tid bara. Och att de gör men, det på eh, rätt sätt. Det är ja, de har skannat in ansikten. De har kollat hur spelarna spelar. Hur de är som personer. Ja. Så de gör med herrarna. Och de har gått Precis. hela vägen, inte bara slängt in ansikten men nu, på du, kan tänka, du kan ju tänka dig Hur sågade de hade blivit Om de inte hade lagt ner samma energi på damerna Som herrarna absolut, men... De hade ju blivit, de hade blivit sågade med, Vid, vid Absolut. Mm. Men nu får vi se det kanske Om vi får det här till NHL med damhockey Vi får absolut ja, se vad som händer nu. Ja, du, har, alltså, du, har, du har ju kunnat gjort damspelare på, på NHL under några år nu alltså, du har kunnat mm. det mm. Ja, Men det, du, har, du har haft två ansikten Ja. och välja på. Så that's it. Ja, ja. Men, du kan välja typ, ja, men du kan välja några frisyrer. Du kan välja... Hudfärg. Ja. Uh, ja, hudfärg men det har varit bara så här, två ansikten. Ja, ja. Typ. Ja, det är... Två eller tre. Var på ja, ja. Det, det, det måste utvecklas mer. Men ja. jag hoppas att det är på gång. Absolut. De har ju tagit ett kliv. Nu, nu är det bara att ja, fortsätta köra det, på det här. Det är ju Precis. absolut ett jättekliv i rätt riktning. Mm. Eh, exakt. Och sen var det ju som vi pratade om Minions Paradise som var eh, jag satt och bara suckade, jag som nästan begriva hur och det var. Precis. Och han så snackar. åh det här är coolt. Och han bara, men vänta, stanna där. Kollade upp på skärmen. Och gubben står i någon typ bar och bara drar ett dåligt minion. Skämt, och det är skitdålig grafik. Det här är liksom, det är iPhone och iPad. Och han bara, och det här är det bra. Okej, okay, och så fortsatte. Jag bara, men gå av scen. Jag vill inte precis. se det. Men... Nej, det, det, var, det var bara pinsamt. Ja, det var helt. Sen kom Mirror's men, äh... Edge, Catalyst. Ja. Oh, det nej, ser nej. snyggt ut. Jag ser ja, det, ut ja, jo, snyggt. Men det, ja, jag, ja, jag vet inte. Men som sagt, de, det, här, alltså, det är open första, world och första, mirror, första Mirror's Edge, det tankar ju så inåt helvete. Mm, det var snyggt, det var roligt. Men det kändes som ett demo. Precis, det, det tankar. Och nu kör så de, de typ samma bättre grafik med open world. Ja, oh, jo. Det känns visst coolt med liksom, med det här parkour-grejen. Men hur stor är världen? Hur mycket ska jag behöva bara springa runt för att komma till nästa punkt, punkt, punkt, punkt? Mm, mm, jag tror tyvärr man kommer att ledsna ganska hårt på det här. Men mm. jag, jag hoppas jag har fel och spelet kommer den 23 februari så vi får se vad som händer. Precis. Alltså in, inte för att gå tillbaka till Och det är inte en... en sequel heller utan det är en prequel. Mm, det utspelar sig innan Storius. Exakt. Inte för att gå tillbaka till ett ämne Som, som ni uppenbart att två Hatar grovt <laughs> så det Minions Paradise det, uh -huh. det ser ut att vara ett, det, det är ett fruktansvärt barnspel Ja, ja Det kommer ju absolut att kunna slå Tyvärr, även om vi tycker att det är ett magplask Så kommer det ju säkert att kunna Säkerligen. Det kommer säkert att kunna gå bra hur som Men det där spelet till Borde inte vara på E3 Nej, Det borde det inte ta så på. mycket tid och plats Som det gjorde Ah, ja det, det det visar ju helt enkelt att e, mm. A ah, har inte så mycket att visa. Jag som det gång så här precis. mycket plats och det är det man, man får den här känslan. Ja visst, jag, jag gillar mm. deras nya volt grej. Ja. Mm. Mm. Det var det Mass ja, det, det, ja, det men ja ja. effekten då Speed för mig. Ja. Men samtidigt så, ja. så är det ju tyvärr så att det, de använder ju E3 för att... Alltså, visst det är mycket Alltså, mycket för oss nördar ordentligt. Så är det ju. Ja. Men det får ju en del PR också, bara det är med där. Ja, absolut. Så att det, det, det kommer ju ut på ett helt annat sätt än om de själva skulle försöka köra någon slags PR-kupp bara mm. att få ut reklam för saker och ting. Så jag, jag, jag kan ju förstå varför det är med, men samtidigt, det, ja. ja, samtidigt inte. No, men sen kom då det sista spelet. Star Wars Battlefront. Aha. Ja, där var det. Där var. Alltså, Och <laughs> alltså, just gameplayet. Det är vackert. Musiken. Allting ja, kändes alltså... bara så perfekt. Man satt att Det är sånt. Damn, ja, damn, Det var så. Ja. Ja, damn, så... alltså, damn, så fort jag tänker så ja. så damn, damn, det... Det här... de tidigare better från bättre från damn, damn, damn, Det damn, damn, damn, damn, damn, damn, damn, damn, damn, damn, damn, damn, Ja, absolut. Det är ett skitbra spel. Det, det det är askul att spela multiplayer på ja. något annat. Och här när de visar liksom hur stora banorna är allt du kan göra ja. alla fordon, allting, olika det karaktärer man kan vara. Du kan vara liksom Darth Vader Blablabla bla bla och de här karaktärerna. Du kan vara vanliga soldater. Och det är inte bara multiplayer, det är det. Jag var lite rädd att det bara skulle vara multiplayer, men det finns singleplayer och co-op spel också i det här. Mm. Så de har ju inte bara dragit här, ni har en multiplayer-spel, De har lagt till mer. Och det är det jag är så glad. Visst, man kommer att hoppa in och skit mycket multiplayer, men att de har det här lilla extra som man kan komma in och känna på spelet, det gjorde jag så jäkla glad när jag hörde det. Ja. Så... ja det, ska bli coolt. det ska bli coolt att se vad det blir. Mm. Alltså när man väl får det i handen, om man säger. Precis. Mm. Jag kan ju säga att jag är inte riktigt lika taggad som er två men jag, jag tycker det ska bli häftigt. Jag skorad. älskar Star Wars! <laughs> ja. äh, när Darth Vader <ska> kommer att se gubben bara, äh, håller sig för och stryps och så ser man då... Nej, det ska bli häftigt. Du ska det. Ja, det är vackert. Join the dark side. Ja, ja här, vidare. Kom, vi går vidare. <laughs> Annars kommer vi inte att. Nåväl, nåväl. Nåväl, jag kommer inte att gå ner oss. Ja. Sen, Ubisoft. Oh, Ubisoft. <snar> Nästa. Nesta <snar> konferans, Ubisoft. Mm. Började med South Park, The Fractured Butthole. <laughs> <snar> oh, Efter det, For Honor. Sen The Crew Wild Run som en expansion. Japp. Yep. Trail Fusion, Awesome Level Max, en expansion. Mm. Tom Clancy, The Division. Anno, 22 2205, 2205. Hur man nu? Mm. <laughs> Just Dance 16. Rainbow Ooh. Six Siege. Trackmania Turbo. Assassin's Creed Syndicate. Tom Clancy, Ghost Recon, Wildlands. <laughs> Först, South Park, The Fractured Butthole. <laughs> Ja, fortsättningen ja, alltså, efter. Alltså, South Park kommer alltid sälja så är det. Absolut, ja, självfallet. Det, det konstaterar vi här och nu. Det är bara så här, det kommer säljas som små. Ja. ja, självfallet. Och det var ju liksom förra spelet uh, Stick of Truth, eller vad heter det? Mm. Ja, det var något sånt. Då va? fick de ju ska till du? grafiken riktigt bra så de har ju bara fortsatt med den. För det var ju skitbra alltså, Grafiken och grafiken, det ser ut som ja. serien. Precis. De ska inte frångå det. Nej, nej, och, och, nej och det är ju nej, det är de, de lyckades fan. där. Nu har de bara behövt Precis. bry sig om en story. Precis. Men nu går man då bort från det här RPG-känslan, fantasy-känslan och kör på superhjältarna. Ja. Exakt. Och The Big Bad Guy som då är Butters med Professor Chaos. <laughs> älskar professor ja, Chaos. Så, Och det är, sam det är fortfarande humor. Trailen börjar med att Cartman kommer in i en toalett och ser man liksom Stick of Truth ligga i toaletten och han flippar att ah, Det är ju klockrent. Jag tyckte det var riktigt kul att se att de, det kommer mm. till roligt spel. Precis. Efter det så... Pff, ja. Var det något speciellt ni kände från Ubisoft? Alltså, jag... jag, jag jag, jag, jag gillar upplägget på Anno, anno uh, 22.05 i rymden som jag har skrivit in Ja men parentes. precis, precis SimCity-rymden Ja Det är liksom futuristiskt flygande bilar och allt. det såg riktigt läckert ut Precis, precis att, ja, det, det, det är antingen en hit eller ingen är miss. Precis. miss Det kommer, ja, det kommer inte bli något mellanting utan det kommer antingen sälja skitbra eller så kommer man bli bortglömd direkt mm. ja, ja men precis, precis efter det, Trackmania Turbo var det spelet här som jag tyckte var riktigt läckert. Trackmania. Track, alltså jag har ju spelat Trackmania under många år. Precis. Det har ju all, länge funnits på PC. Jävla ja. Men nu kommer det till konsoler och det är det som jag blir så glad över. Att nu kommer jag kunna sitta över i mitt PlayStation 4 och bara sitta och dö, spela och bara sitta och köra. Jag förstår inte varför det inte har kommit till konsol tidigare om jag ska vara helt ärlig. Men alltså, det har ju varit, så, det har varit så mycket fanservice att. PC-spelarna har bara velat haft det. Vi ska ha det på våran PC. Det ja, har varit skitmycket. community har funnit där och de har inte velat ja. haft det någonstans. Men Nej, nu har de släppt på tyglarna tydligen och nu får vi det äntligen. Och det ser jag ja. riktigt fram emot. Ja, precis. Vi, man kan ju slåva. Alltså det här kommer hända. Trackmania Turbo ska vi köra en let's play och jag kommer spela skiten när det båda två. Ha! Lycka till. <laughs> Lycka till. Du, ja, du ska, få så, du ska få så mycket pisk. Fy fan. Efter, du kommer sluta, du kommer sluta you, you, you, you spela You've heard orden. it here first Ja exakt Ni kommer se på bloggen, ni kommer få videobevis Allting mm, ja, just det. <laughs> det kommer 27 november Det är bara ja, sänkande ja, ja vi tar den. han Allt ska ner på jorden så är det bara 27 november kommer det så vi kör väl en liten Julavsnitt där med Trackmania Jajamän. Jajamän Absolut det är Var det någon mer ni kände under den här konferensen Nej, nej inte mycket faktiskt Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands så coolt ut. Mm. Som sagt, ännu ett taktikspel. Ja. Det är inte min grej. Såg riktigt läckert ut. Men mm. som sagt, det är inte riktigt min grej. Nej, samma här, faktiskt. Sen kommer vi på min lilla kärleksban och sonny och deras presskonferens. Ja. Här börjar ja. vi med The Last Guardian. Uh, uh, det de, de, de, de är ju, de är ju uh, en uppföljare till... Uh, Uh, vad fan heter det då? Uh, Iko och. Uh, och Vad heter det andra med hjärtarna? Ja, precis. Uh, Iko och. Iko och. och uh, Ico... Vad? Vänta, vänta vad då? Iko. Uh, det är första spelet, och sen kom det uh. Shadow of Colossus. Så heter ja, Shadow of ja. the Colossus, exakt. Ja, fan. ja, det var det jag tänkte. Fan, det sätter ju inte ihop mig i Ico. Eller vad fan? Ja, Ico är det alltså. första spelet de gjorde. Jag säger så här. Microsoft Xbox-fanboyarna där. Ja. På, på nätet. De var så här. Oh, Last Guardian, vad är det speciellt med det? Det såg inte ens snyggt ut. Och så här. Vad? Va? <laughs> Ja, det såg ut som att det skulle ha släppts till Playstation 2. Ja, men det börjades Va? utvecklas Playstation 2 också, så det får man tänka på. Vi har ja, ju väntat det den, på det här i alltså, nästan, jag vet inte, det är det tio fort, år snyggt. eller något? Ja, någonting sånt. Ja, men som så sagt... Men, jag tyckte det såg brutalt vackert ja, ut. Och, men de sa ju det också, att de fick ju problem med det till Playstation 3. Ja. Men redan... Åh, var det var det 2000 oj nu kommer jag inte ihåg, när det var, det var typ 2010 eller något, 2011, mm. redan där kom de fram till att vi kommer inte kunna ha det här på Playstation 3 för den klarar inte av det redan där precis. hade de börjat utveckla den för Playstation 4 yep. oh. så det här kommer komma nästa år och jag tror det kommer vara ett riktigt tekniskt och snyggt och bra spel ja. Ja, precis. de hade det här i tanken, det är inte det här som att, åh oh, men vi puttar bara över den, utan de bestämde sig bra tidigt nej vi kör det till nästa konsol och då, därför tror jag att de kommer lyckas med det här Ja, ja, för fan det är klart. Det, det, det, jag tror på det i alla fall. det är jag, absolut. Och som sagt, Alla Sony fanboys, vi har ju suttit och väntat på det här i flera år. Alla, jag tror det kommer slå ganska bra för alla vi har suttit och väntat på det. Alla kommer köpa det här. Även om det är skit så kommer vi alla ha det för vi måste testa det. vad De har hållit precis. på med det här. Ja, ja precis. Ja, de, kommer få, de kommer ju få sin en liten uppsväng precis i början. där. Sen om det skiter sig så kommer det väl falla eftersom. Eftersom att alla vill, vill ju verkligen ha det bara för att prova. Precis. men som sagt de har Shadow och kollar sig så håller sig upp emot. Ja, vi får se. Efter det mm. kom Horizon Zero Dawn. Det var coolt. Riktigt coolt. Vi återkommer Helvete till Helt vet vad coolt det var. Har, jag har lyssnat på lite vad som fanns bakom stängda dörrar om det så vi kommer ja. tillbaka dit. Efter det Hitman. Ja. Oh. Street Fighter mm. 5. Mm, så ja. No Man's mm. Sky. Dreams. Firewatch Destiny The Taken King en expansion mm. Assassin's Creed Syndicate World uh, of Final Fantasy Final Fantasy 7 Remake äntligen mm. mm. uh, sen kom lite spel från Devolver Digital det var väl lite indie-spel Rune Precis. in Either, Mother Russia, Bleeds Crush and Souls mm. sen visar de Shenmue 3 Kickstarter och vi kommer tillbaka där också ja. där har de slagit hårt Sen ja. visades en Batman-trailer till Batman Arkham Knight som var en gigantisk spoiler. Jag tänkte säga varför. kollar inte på den. Hade Nej, inte jag spelat vis. de två tidigare spelen där jag flippat ut det är spelet ute nu. Jag har spelat efter. Vad fan, fast vad fan, Nico, du må, du, du, alltså, Jag ber dig inte förklara varför. För jag har inte spelat de två. Nej, men jag kan komma tillbaka till det. Jag ja. tänkte, mm. jag kan dra lite snabbt sen. Det, ja, absolut. Efter det visades Project Morpheus, sen Call mm. of Duty Black Ops 3, mm. Disney Infinity 3.0, Star Wars Battlefront och Uncharted 4. Mm. Men, ja, men, som ska jag börja direkt? Där vid Batman. Ja, ja. ja ta det, r riv av det så ja, har det. Eh, det som var det är att bossen. Där, jag ber, som sagt, jag ber dig inte att spoila utan bara, bara, Nej, bara liksom, se om du kan förklara på något vis <laughs> Ja, så här. Ja. Trailen börjar med direkt förstörde båda spelen. Okej. Okay, För ettan okay, och tvåan har haft en karaktär liksom, mm. eh, jag tänker säga vilken karaktär men karaktären har funnits på något vis i båda spelen. Ja, ja. Då, och, då, då, då, då är jag med på spoilen redan nu. Ja. Och här visar de direkt liksom bara liksom, ja så här ja, gör ja. vi med den karaktären. Man bara, ja, då, då är det jävligt fel. Okay, jävligt fel. Så, <laughs> vad händer här? Då, liksom, har man inte sett spelat de två första spelen vet man inte hur man kom till den här punkten. Nej, nej, nej okay. men precis, mm. precis. Och det fuckar du ur allting. Så tur hade jag sett den. Då körde det väl skit för Men Men alltså, vad fan, finns det någon vanlig trailer till? Det, ja, det visas sen just nu på YouTube och sånt man kan ha sett lite där de bara visar gameplay och sånt. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, då, då, då kan jag också säga: Utan att ha spelat de två föregående spelen, men sett den här trailen. Precis. Då kan jag lätt säga att. Eh, kolla inte på den. Nej, kolla inte för, så finns för, det För det. Det, det, det, det är ingen <skratt> dålig spoiler i såna fall. Nej, det är en mm. gigantisk. Om de, om de inte har en störd twist någonstans. Ja, men med den här spoiler, jag vet inte hur de kan göra det. Men, nej, så... nej, nej, nej, det är sant. Men, men, men det skulle. Det, det är ju inte omöjligt. Nej, det är absolut ju har ett tv-spel. Säger. Men sen körde vi då och tillbaka. Det Last Guardian pratade vi lite om. Jag ser sjukt fram emot den. Du, danna också, som jag förstod det. Nick, mm. det vet jag ingenting om. Nej, det, det vet inte jag heller, nämligen. Och sen kommer vi till Horizon Zero Dawn. Den här tjejen, lite grottmänniskoaktigt, Ut och jagar dinosaurier robotar. Tekniskt. <laughs> det låter ju aspalt. Ja, uh, och bakom stängda dörrar visade de att det är ju levellingssystem på det här. Mm. Man levlar upp, man, det finns typ åtta olika sätt att dö liksom på de olika lager man kan ta ner och de visa det lite i trailer. Men man kan levla upp och bla bla bla. det är liksom mer som ett RPG liksom ja. man trodde från början när man såg det. Så det ser riktigt läckert ut. Mm. Ja, det ska bli kul att se faktiskt. Jag är inte helt hunnad på om det är något spel för mig, jag vill se mer av det kan jag säga. Ja, mm. men jag, jag, jag håller med där, men jag lägger nog fan till att eh, det, det skulle kunna vara ett spel för mig, faktiskt. Det skulle det kunna vara. Absolut, vi får se vad som händer. Ja, exakt. Efter det Hitman, någon av er som oh. var... Åh, åh, Hitman-serien är ju ascool. Mm. Ja, den är ju Sehr så bara. jävla ball. Så att, för, förra spelet, det var ju liksom så här, ja, det var väl inte jätteväl gjort, men det var här, skitkul. ja. Uh. <laughs> alltså, fysiken är så jävla underbar För det har Om skjuter du skjuter någon ner då, så stöter den upp i taket okay. <laughs> <laughs> jag, jag, kan ja. bara, jag kan bara säga att Jag, jag, har, jag, har, jag spelade alltså, sjukt länge sedan Jag har inte spelat någon av dem nyare faktiskt. Men mm. jag älskar ju Hitman alltså, Som karaktär mm. Överhuvudtaget så gillar jag den och så, så därför Därför tyckte jag det såg ut som ett ruskigt bra spel. Det finns en väldigt stor risk att jag kan köpa det bara på grund av trailern. Ja, mm. men det är nice. Vi får se vad som händer. det kommer 8 december så den är snart här så. Ja, men det är perfekt inför dödtiden under julen där. Precis. Efter det Street Fighter 5. Uff. alltså ja. Alltså, ja jag vet inte vad jag ska tycka där. För faktiskt. mig som, Allvar. jag älskar fighting-spel. Mortal Kombat X kom för nyligen. Alla vet som har lyssnat NF game så han vet att jag älskar det Tecken har jag alltid älskat men Street Fighter är fighting-spelens fighting-spel det, det är så nära perfektion man kan komma det är så bra, jag sitter just nu med en Street Fighter Caps. det här är serien som måste Street Fighter 5 och det som jag är glad över är att det kommer komma en beta som först kommer komma till Playstation 4 och jag kommer hoppa in i den alltså, är det en öppen beta eller? De som förra spelet kommer ja, att. Ja, det är få... klart. Och det ja. har du redan gjort. Ja. ja. <laughs> Ingen som är förvånad. Nej, nej. nej, nej Street nej, Fighter 5 nej. vi visste att det skulle komma. De visade lite Nerd. mer av spelet. Ja, exakt. <laughs> det. Jo. Det är liksom typ det. Man visste att det skulle komma. Nu är vi bara glada att få se det. Det ser råleckert ut. Ser det ut? Som Street Fighter 4 med upphuffad grafik. Pff, mer behöver vi inte. Nya karaktärer var det också, det är kul precis. att se. No Man's Sky efter det. Åh, oh. oh. jag, jag fick lite spinn när jag såg det faktiskt. Jag alltså. sa. Mm. Det lärde man som att alltså, det kom Alltså bara... Bara... Oh. Mm. Alltså, alltså bara världen, alltså. Hur många ställen du kan åka till. Mm, det är ju det. Och som de sa... Alltså, liksom, alltså, du, du, du, du kan ah, sitta och spela hur ah, länge som helst. Och du kommer ändå ah, inte hitta alla stjärnor. Man bara, nej, vattna. precis. Men, precis, det finns alltså... Ja, uh, hundratusentals precis. Sjö, sjö, alltså solsystem. Det som jag tyckte det var att de visade inte tillräckligt i det här. Jag fattade inte riktigt vad spelet ville... Det fanns typ man ska utforska man ska äh, harvesta man ska sälja man ska mm. äh, samarbeta med andra man, äh, antingen så, så startar man krig mot en faktion eller så går man med tillsammans i, i en stor faktion och äh, utforskar universum tillsammans ja precis ja, alltså det, det, det och det är så har jag otroligt läst och kan göra med det. och det har jag läst mig till men jag tyckte inte det de visade visade någonting av det Ja, han tog de åkte... ju det medan han stod där. Ja, men de visade inte. Och det var det jag tyckte var lite ja, tråkigt med alltså... det som hände. Han åkte till en typ död planet. Mamma. <här> Aha. Det här liksom... mm. Det tog inte tag alltså, i Det var med. inte en död planet heller. Det var, det var det som är grejen. Nej, men Utan det kändes lite Den är lite ju full så. med liv. Och så hela tiden på varje planet så finns det sentinels. Ja, precis. De fick man Som du ska lite hålla dig undan. För du, de, de skyddar planeterna från dig. Ja, Nej, det var ju bara ja. det jag tyckte. Det var lite, lite de visar. Det kommer nog bli en rågrymt spel ju mer de visar. Tyvärr mm. så såg för mig så var det inte tillräckligt. Tyvärr, bara av att lyssna på er två så känns det... Får jag bara sådär... yes, det, det är jätteluddigt. Ja, ja det, det är för... Dessutom så tror jag att det kommer att vara alldeles fika, jävla stort för min smak. Alltså. Jag, jag, vill, jag vill kunna hitta en ände och så utgå från den änden och köra klart ett spel liksom. Det, det är där som man kommer, kommer vara kunna till Nej, men precis. Nej, nej, precis. Det är som Skyrim. Du, kommer, du, du kan inte klara av Skyrim. Nej, nej. Det är det där jag är är att spela om. Jag är glad att jag fick höra att du är så taggad för spelet. För jag känner inte alls det, men nu när man känner att ja, de är ju på väg någonstans, och förhoppningsvis precis. är det flera som kommer bara. Och jag hoppas, följa med. jag hoppas, jag hoppas, jag hoppas. Det finns ett litet korn av hopp ännu att det inte blir så exklusiv. Ja. Det finns fortfarande en liten, liten, liten, liten, liten, liten, liten, liten, liten, liten, liten, liten, liten, liten chans. Att Xbox köper in sig. Att Microsoft köper in sig i spelet. Det måste ju bara göra det bättre, eller? Jo, jag tycker det. Det skulle vara ett grymt PC-spel också. Liksom. Ja, exakt. Ja, men det är, det, det, ja, precis. Det, det finns det, så det, mycket det. man kan göra med det här spelet. Exakt, exakt. Och är det Och så det som... stort, varför inte satsa på allt? Ja, exakt. jag menar det. För, för att få så stor community som möjligt så är det ju bara... Om det ändå är så stort att det aldrig kommer att dö eller alltså aldrig tar slut då är det ju bara ösa på att försöka få upp communityn så mycket det bara går. Så att det liksom ja, finns folk som hela tiden underhåller spelet, om man säger. Absolut. Exakt. Och de kommer släpper det på PC. Ja, ah, de kommer det. Ja. Nice. De kommer släpper det på PC. Ah, nice. För där tror jag de kommer få Men att där bjuda. alltså du tror alltså man måste nog ha en ganska värsting dator. Kändes det som på Ja, om det inte ska lägga sönder så Ja, det precis. Det känns som att det är väldigt mycket på gång på en, en och samma gång liksom. Exakt. Så att det är så här, ja men ja. Mm. Alltså det är ju EVE Online möter Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra med. Nej, jag förstår men... hur du tänker. Absolut. Ja, men det, det, det är EVE Online för liksom det där rymdäventyret. Du kan göra eh, ja, en trade där du kan, du kan vara en riktig bandit. Du kan vara en rymdpirat. Du, eh, du kan gå ut i krig. Mm. Men, gör, men kör du men det samtidigt... själv då? Ja, men, EVE men är Online det och det här, det är lite så här, utvecklarna ger dig en värld. Sen mm. är det du som bestämmer reglerna där i. Precis. Men jag tänker med det, alltså är det Jag som är inte riktigt insatt i det här spelet alls Alltså Kör du en karaktär eller kör du flera? Du kör en. dig, du är dig själv Du är en, ensam Sen samman, får du så. välja yes. vilken väg du vill gå Vill du, ja. vill du öppna och, och, och, en mark? Ja, ställ och, dig och öppna en mark. Du kan stå och sälja vara liksom. Vill ja, du vara det. en pirat? Liksom? Ja, då blir du pirat Det är du som ja. skapar världen liksom. ja, och vill, vill du vara bara en explorer Som ska upptäcka så många världar du bara hinner ja Så då gör du det? Ja, ja precis ja, det, det låter ju häftigt Det gör det verkligen ja. men jag, Vill, jag vill jag tror... du vara en krigsherre, ja då blir du det Ja, ja det, det låter det är, Fan vad ballt egentligen mm. Men jag vet, jag vet också att jag, jag ledsnar ju tyvärr lite för lätt när det är så där Alldeles för stort mm. Tyvärr, det, ja. men det är jag personligen ja precis Det här kommer vara ett spel som håller Det är helt upp till community vad som kommer hända Ja. Men man vet ju också, som Evo Online som har hållit i alla dessa år, att det finns fanatiker där ute. Och, det, och det, är, det är långt ifrån klart. Där Absolut. Fel. De har ingen att, released och uh, Ingenting. Precis. De ingenting nej. kör. Men det, det är därför det också finns en liten, liten, liten chans att det blir Xbox också. Absolut. Ja. Efter det... så, så, så att bara det här spelet, bara No Man's Sky gör att jag vill köpa ett Playstation. Mm. Det, är Över det. Ett ja, det, Xbox. det är bra ja. betyg. Det är ett bra betyg. För, jag, för, för jag ser fram emot det så mycket att se vad det är mm. och vad jag kan göra med det Ja men då har de ju lyckats ju... på någon nivå du är så sugen ja. att du vill köpa ja, ja, jag för att det. Det är... se vad som händer i spelet det är ju ja, det För det är ett jävligt bra betyg när vi ändå pratat tidigare om just att äh, det, Xbox har kommit så jävla långt nu tack vare, mm. tack vare att de har gått ut med sin, bara, bara sin bakåtkompatibilitet Precis Ja. Så att, ja, då är det ett jävligt bra betyg så då oh ja. blev jag nästan lite mer sugen Jag också faktiskt <laughs> Bara för Nej, alltså, jag, jag kommer följa den här utvecklingen Nära Det är bra för då kommer den här oh. podden följa den här Och då får jag exakt. följa den här ja, jag, jag tänkte exakt. säga exakt samma sak exakt jag, jag, jag, jag, exakt. Kommer, jag kommer riktigt in mig på No Man's Sky Och se vad som händer mm. Ja härligt för då, då, då håller vi oss andra uppdaterade också Absolut, det ska yes. bli sjukt yes. intressant Ja yep. verkligen Fan, Daniel, Du sålde in det fruktansvärt bra <laughs> Fan, hur? Var det, ja, jag har varit riktigt taggad nu faktiskt. Det ja. Får skapa en community sen. Ja. Ja, det blir, blir fan att gå in och titta på trailern en gång till och läsa på lite om det till med tror jag. Nice. Efter det... Kör du, kör du. Nej, kör du. Nästa spel. Ja. Var det någon som fattade sig på det här spelet Dreams? Nej. Ja. <laughs> det är bra att någon gjorde det. Ja, alltså, jag alltså, kände alltså, inte heller... Det, här, det, det, det, det är ju... Precis som vi snackade nyss om No Man's Sky att var och en gör sin egen grej. Ja. Att man, att, det är ju som, som, som sagt en, en, en, en drömskapare på en vis. Att du själv... Eh, Alltså, du, du ska skapa det, typ, ett, ditt eget mästerverk eller hur man nu ska säga. Du gör en egen dröm helt enkelt. Precis, du gör en egen dröm. Du målar upp den, du designar den. Ingen dröm kommer vara exakt likadan. Du, du kan lägga upp den på de skulle ha någon forum, vad jag fattar. Ja, där folk kan ta dina idéer och göra om och bla bla bla. Precis. Så att man delar med sig. Det här kommer vara som en stor, stor community. Precis. Eller, stor, jag tror inte den kommer bli så stor. Men det kommer bli en community. Men det är det jag äh. känner lite... Det här känns inte som ett spel, det här känns som en ja, det, grafisk demo. Exakt. Och det är det jag känner lite... Äh. Det är jag ingenting sa, för mig, de... absolut inte. Nej, jag hoppas att det... det kommer finnas för några, för det är liksom, de har läggt ner energi och tid på det och pengar. Mm. Men för mig, jag såg ingen riktigt. Ja, nej, det, äh. det var lite flummigt. Ja, det var... ja det, det var inte så lite heller tyvärr. Nej, det var så här... Ja, jag vet inte vad... <laughs> I, i, hu I huvudet på John Malkovich. Precis. Ja, typ. Ja, så var det någonting efter det Snack. som ni kände? Firewatch? Du, ja, Det såg riktigt intressant ut. Det såg, ja, det såg intressant ut. Jag vill se mer av vad som händer. Ja. Det var inte den här. Det är inte den snyggaste grafiken. Den var lite så här Nej. rolig, lite skön. Det, det var, alltså jag tänkte grafikmässigt, tänkte jag Team Fortress 2. Precis, precis vad jag tänkte också. Det var väldigt mycket. Men med så... liksom en mörk touch. Ja, och sen. Att man inte riktigt, riktigt Vad som hände För ju mer och mer Så blir det liksom Lite skräckmomenten Man vet inte riktigt Exakt. vad Exakt som... Jag tror det kommer bli Ett skräckspel ja, Det är det Det såg ja, men då, riktigt Då intressant. kan det ju bli Riktigt spännande Om du blir lite skräck i det också Ja Eftersom Det började så jag... lugnt Och fint så... Nej, Det här är nästan ett barnspel Precis och bara, Ja precis Här är någon som Har klippt klippa upp På det jävla bergen Och så bara oh, de har klippt kabeln mm. Men det var någon som Var i, i, i tornet mm. Men jag är inte där De mm. mm. är då där Precis och då blir det den här, då kommer just den här, vad heter det? Olycksbådande musiken. Ja, mm. exakt. Och han kollar tillbaka till tornet och man, man får inte se och någonting alls där. Och mamma, jag vill veta mer. Ge mig mer. Exakt. Jag vill veta mer av det där. Ja. helt klart. Så det sålde innan riktigt bra. Ja. Nej, äh, så det, jag håller också med Firewatch det ser riktigt intressant ut. Mm. efter det någonting? Nej. För mig var då Final äh, Fantasy 7 remaken Ja, jo. Precis. Jag har aldrig spelat klart Final Fantasy 7. Jag kommer i riktigt lång tid men aldrig spelat klart det. Ja. Men det här är nästan det precis jag har väntat på. Att få en ny uppfräschad remake. Så mm. att jag, det jag har spelat och jag har jag älskat. Men det har jag ändå tagit. Jag har testat flera gånger. Det bara försvinner ut i tiden, försvinner ut i sanden. Det är det jag funderar på. Får jag en snyggare om det får mig fast, att jag känner mer för karaktärerna, mer än vad ja. jag redan har gjort. Om det är det som kan få mig att hålla fast. Jag hoppas det. Så jag ser riktigt fram emot den här remaken. Äh. Det är i alla fall ett spel som jag ser riktigt fram emot. Ja. Jo. Eh. Hade ni inom mer? Eh... Äh. Nej. Eller ska jag bara fortsätta? Nej, alltså, <laughs> alltså, fortsätta. Alltså, ja. Ja, ja, vilket jävla pinsamt avslut det blev på deras ja, presskonferens. precis. Eh, vi kan komma dit snart. Jag tänkte först att <här> Känn tre, som de pratade lite om kickstarten. <här> ja, ja. De ville ju ha en... De hade en goal på två miljoner. Mm. De har slagit det. I know. De gjorde det inom två oh, mm. Och fy fan! De... De fick SCT, efter 10 minuter så hade de 225 000 dollar. Mm. Oj oh, gärna det är stort mycket. Efter mm. en timme och 42 minuter var de över en miljon. Ja. Oh, oh, de där, där, där saktar du av lite grann. Ja precis. De har, har de, där blev de till World of founded Kickstarter. Ja. De slog rekordar. Just 12 timmar 2 miljoner dollar. Mm. Uh, ja, då jag går kom... det undan Precis, jag kollade precis innan jag gick in hit mm. De ligger nu på 3 578 067 kronor Ja, mm. man kan ju vara glad att Nä, det stannade av eh, ja. Dollar menar jag, självklart, dollar ja, precis. Man kan ju vara glad att det stannade av efter en stund mm. Så mm. det här spelet kommer att komma Och jag har aldrig spelat med spel Jag vet att folk älskar de här precis. Helt uppenbart uh, Men som sagt, det är det sen... Men sen efter det så var det lite tråkigt tyckte jag Project Morpheus, de visade det mm. i typ två minuter. De borde ha gjort det. Microsoft gjorde med Hololens, men de gjorde ingenting liknande. Så... Nej, nej, nej, nej, Det var bara. Bites. Det blev ett fiasko. <laughs> ja, det var. Eller <laughs> Sen Ja, Sen var det lite Call of Duty Black Ops 3, var wow, mm. vi har sett det <laughs> Det var ja, alltid... precis. Det var snyggt, alltså. Ja. Men, ja. och de gjorde... Jo, men alltså, det, det ska inte inte tas ifrån dem. Det är snyggt. Det är snyggt ja, det är varje är snyggt gång de men... kommer ut. Men ja, precis. Man... Varje gång. Det är där. Varje gång de kommer ut. Ja, exakt. I vad fall man typ, har sett typ det. Typ två året. Ja, exakt. Ja, exakt. Och de ja. gjorde en väldigt stor del av att Playstation är Call of Duties nya plattform. Det, det, det. det är där man satsar ja. på Call of Duty. Jaha, kul för er. Know, jag bryr mig liksom inte. Nej. De vad vad då? Vad fan? Har de siktat på bara köra PlayStation. Nej, den kommer komma överallt, men den kommer ja, komma ja. först med grejer till PlayStation. Jaha, ja. Precis. Så ja, då får ni göra baner först. Det det Nej, hey, pengarstyr. Precis. precis. Ja, ja, pengar styr. Den, den som betalar mest får sakerna först så mm. är det ju bara. Jo jo, exakt. Sen var det Disney Infinity får lite Star Wars grejer. Kul. Mm. Nej, det var bara pinsamt. Mm. Lite mer av Star Wars Battlefront. Kul, tack, tack. Mm. <laughs> Sen kommer ett demo på Uncharted 4. Oh. <laughs> alltså den grejen det var så här vart är han som ska ha kontrollen? Kan, hämta, kan någon hämta kan han som ska ha kontrollen? Var är han? De fick Bara, lite problem om den igen. Startar ronden igen. Nej, äh, det lungar ju inte AFK länge längre. Oh. Ja. Alltså, TV, alltså, ja. Men Jag tycker den spelserien går mer och mer mot det där järndöda, Hollywood, bara massa snabbspolad action, mycket explosioner. typ Michael Bay. Stuken. Precis. De har varit det väldigt. De har alltid varit det på något sätt. Ja, men nu är men det ännu mer. Det var ändå man var ute i skogen och sånt. Nu är det väldigt så här öppna ytterligare liksom Ja, jo och, jo, jo. och det var ju på det de vis, visade ja. nu i den här demot. Ja. Och det är den delen av man körde som inte tilltalar mig. Nej, sex. nej, precis. Och det är det jag tycker. är en av mina favoritserier genom tiden, mm. jag älskar Uncharted. Men det de visade nu, pff, det kunde jag, det är liksom en sån där del, ja, jag kör igenom det här för att komma till det roliga. Ja, exakt. Man, mm. man, man försöker liksom bli av med så fort som ja, möjligt. Så att de visar det här, det gav mig ingenting kan ju säga. Nej, precis. Tyvärr. Exakt. Men man kan ju hoppas att det finns tillräckligt många där ute som faktiskt var intresserade av just det här sen innan. Så att de inte äh. missar helt och hållet Exist. nu. Ja. Så att det faktiskt ja, ja. finns folk som kommer vilja ha på också. Det kommer, eller jag också, menar det kommer sälja hårt. Det kommer det. Det, ja. det. Men som sagt. Alla vet varför det där så. Hade de, de hade lika gärna kunnat skippa det här. Eller bara visa en kort trailer. För det här gav precis. ändå ingenting. Nej, precis. nej precis. Nej, precis. Så att, ja, nej. Men det var så nyss. Mm. Kommer vi till Nintendo? Som hade nej. sin egen lilla <laughs> dittan och dattan. Att, den, den, den, den var så här. Den, den flög bara förbi mig Det var så här, nej, ja. jag är inte duggintresserad Det var verkligen ingenting Med det som, som tilltalar mig Jag känner ungefär likadant. det var två spel jag tror Som tilltalade mig, men jag kommer dit Nintendo ja, ja. började med Star Fox Zero Sen körde de Super Mario Maker En crossover mellan Amiibo och Skylanders Supercharger The Legend of Zelda Triforce Hero Hyrule Warrior Legends Metroid Prime Federation Force. Fire Emblem Fates. Ska vi försöka tala här. Genai Ibun Roku. <laughs> gjorde du det bra? Det där gjorde du bra. Ja, ja, absolut. Skitbra. Det var mera bara... Jag mer mera bara åt namnet. Det jag har suttit och övat på ja. det där. Ja. <laughs> jag kan tänka mig det. Sen kommer Xenoblades Chronicle X. Animal Crossing Happy Home Designer. Animal Crossing Amiibo Festival. Yoshi Woolly World. Yokai Watch, Mario Luigi Paper Jam, Mario Tennis Ultra Smash mm. Ja De två som tilltalar mig Super Mario Maker, om det hade kommit till 3DS Den kommer bara till Wii U Och jag tycker inte skaffa ett Wii U bara för det här spelet <laughs> Nej, precis. Andra spelet som såg riktigt läckert ut var Xenoblade Chronicle X Den mm. såg riktigt läckert ut och jag ser mycket fram emot det här spelet. Men jag tror det var 3DS faktiskt. Och jag hoppas att det var det. Jag har för mig att det är det. Och det kommer 4 december och då är det att köpa på en gång. För det här är en bra spelserie. Men som sagt, det var det som tilltalade. Mm. Annars var det liksom ja, oh, Yoshi igen. Fast det, han är liksom i, vad heter det? En stickad form. Mm. Mario och Luigi. Vi slår ihop Mario-serien och, och Paper-serien och gör. Ja, men alltså, wo Woolly World där. Mm. Så det, det kändes mer som ett försök att ta sig an Little Big Planet. -ish. Precis, det såg snyggt ut, men banorna tilltalar inte för fem år nej, istället. Precis. Precis. Mamma, aha. Metroid Prime. Jag har länge velat ha haft ett ordentligt Metroid-spel. Vi får någon Federation Force. Som, nej, det inte var ju ingen. Inom Metroid ville ha Vad jag hört nej, Och precis, jag är lika jag är på samma nivå så jag håller med där bara mm. Mario Tennis Ultra Smash Vi har haft Mario Tennis varje konsol nu Jag tänkte säga vad fan Jag, har, jag tänkte säga varför sitter du och räknar upp Gamla spel för men mm. nej, det var inget Nej det är inget <laughs> Vi har funnits i Nintendo 64 Om Super Nintendo vissa Mm. Ja, precis. Men jag, jag väntade med mer att ja, men de skulle kanske avslöja någonting om deras nya konsol som de håller på att utveckla. Mm. NX. Ja, egentligen ja, ingenting. Ingenting. Nej, ingenting. Jag, jag förstår inte varför däremot För Jag menar det skulle ju få ett jävla uppsving om de mm. hade kunnat avslöja något om det i alla fall. Pre ja, precis. Men det är som de sa här att typ bara en, en, en design eller vad ja, som ja, helst. Ja, men precis. det hade rätt med liksom typ så ja men sista sekunden så visar de en bild av den bara. Precis. Och så verkligen få upp hypen Bara liksom inte säga något utan bara ge en bild på hur skiten ska se ut. Men de här spelen de drog upp här, det är bara för de tog inte upp Nya Sella. För det är för långt bort. Det här är de ja. spel som kommer inom en snar framtid. Ja, precis. Och det är bara det de visade. Därför fick vi inte se någon NX. Ingen Nya Sella. Ingenting man ville ha egentligen. Nej, nej, nej, precis. Och hur de gjorde det här. Jag tyckte det var skitmarsligt. Alltså jag satt mm. bara... Det var ju pi, mest pinsamt tyckte jag hur de höll på. Mm, Dansade precis. runt med Docker och man... <här> <här> <här> oh, nej, precis. Det var bara... Nej. nej så tyvärr, ska, vi, ska vi gå vidare? Vi går till Square Enix den sista. Vi, precis. Ja, kör. Jag avslutar med Square Enix. Uh. Och Just Cause 3. Precis. Oh. Den, eh, alltså just Cause 2 är ju så underbart. Med alla sina små glitches och allting. Ja. Men alltså... Jag, det, det ser jag fram emot ja, faktiskt. Lite, alltså vi, topp, fram emot. lite skönt liksom. Mm. Vad har vi för release, release datum på 3? Jag ska se efter. Den kommer första december 2015. Ja, det ser han framför Ja med. Har du med vilka konsoler det kommer på? Eller? Vilka Alla. Det kommer PlayStation 4, Xbox One och eh, PC. till PC. Nico, hör du han hög där nu bara för att vara <skratt> först? <skratt> ja, <Bajamän. men. skratt> det är helt rätt. Ja, för, för det kommer ju lätt bli ett köp. Mm. Alltså, även om jag som håller pengarna ruskigt hårt alltså, det ska vara riktigt intressant innan jag tänker köpa det direkt alltså. ja. Men det här är något som det här är jag riktigt sugen på. Får vi se mm. vad det blir. Blir det en ny PC, PS4 eller Xbox One? Ah, det blir ju först en PC. Ja. Ja. De det är det är absolut första ni som, ni som har som på NF Game Time och du Nico du vet pc n är inte den mest stabila saken som finns här i världen. Nej, det är bra. Kan vi hålla på med att passa är... nu igång? <laughs> ja, exakt. exakt. Uh, efter det då, jag ska tillerkom en uh, New Project, för det är bara ett temporärt namn. Mm. Uh, sen var det lite mer Race of the Tomb Raider. Vi mm. ett, sen fick vi mobilspel Lara Croft Go. Väldigt korta trailer för Final Fantasy 14 Online Heavens Sword. Life is Strange och Dragon Quest Hero. Dragon Quest, mycket bra serie. Mm. Uh, lite mer av Final Fantasy 7 Remake. Kingdom mm. Hearts Unchant vad heter det? Unchanted för iOS. Mm. Kingdom Hearts 3. World of Final Fantasy. Hitman. Några till korta trailer för Hitman Sniper. Triad World of Final Fantasy 15. Sen fick vi Star Ocean Intrigue uh, Intrig Integrity and Fatalness mm. Mm. Mm. och avsluta med Deus Ex Mankind Divided Ja det var ju väl, jag, jag tror det är den som Just Cause och uh, Deus Ex Mankind Divided som tilltalar mig mest mm. av allt fan, det där. Danne, fan Danne du jag har mer lika spelsmak än, än vad jag tror i alla fall Ja precis ja, jag, jag, jag, jag tror det va ja. Ja, Jag gillade första Deus Ex förutom kontrollerna uh. Nej <laughs> Kontrollerna mm, no, no, var precis. ju värdelösa. Ja. No. Totalt yeah. värdelösa. Så jag hoppas att de har jobbat på det. Tvåan blev ju mycket bättre hörde. Jag har inte spelat det men jag hörde att det blev mycket bättre. Men att jo, det men fortfarande var små var här, grejer de behövde ah. fixa till. Ja, tvåan var ju också... Jag, jag tyckte, tvåan också hade för svåra kontroller. Alltså ja. ah. Så jag hoppas att det här blir mycket bättre. Precis. Jag håller med dig. Plus att Final Fantasy VII Remake som jag nämnde tidigare och Dragon Quest Heroes men det fick man se vad var det? En fem sekunder tio sekunders trailer bara kring sen var det slut. Jag har bara precis sett namnet. Mm. Och så bara åh, oh, ja ah, hej, det var allt jag fick. Tack. Men så, det är ju bara ett bevis på men det är precis, det är precis det är, bara, det är ett bevis just för det där att man, man har ingenting då. Nej, precis. Utav det, utom det det är inte kommit någonstans, det är bara det att de vet att de får bra PR bara av att visa skiten. Ja, det här kommer komma men det ska tydligen komma ah. ut 2015. Va? Det är därför och, jag vill... och inte mer? Nej, men det är det. Jag vet inte. Dragon Quest Heroes kommer alltid först ut i Japan. Jag vet inte. Jag har inte kollat upp om det har kommit ut där än. Ah. Eller om datumet är för Japan. I sådana fall kan vi vänta ett, två år på att det ska komma. Men ah. de snackar om att det ska komma ut 2015. Det är det datumet jag hittar. Och varför får vänta sig mer av det i så fall? Jag ja, hittade ja, en trailer sen, Men den är som sagt japansk. Mm. Texten fattar man ingenting. Men spelet är precis vad jag vill ha. Mm. Det är de gamla karaktärerna från de gamla Dragon Quest. Kommer tillbaka mm. i ett nytt spel. Åh, det är så grymt. Men ja. som sagt, annars är det Just Cause 3 och Deus Ex. Det är, det är mm. som tilltalar precis. mest precis. Men det var E3. Det, det var det, det var E3. Vi, det, det här tog länge tid innan jag trodde. Ja. Det <laughs> som, som, som vanligt. Men uh, äh, vad, jag tänkte istället för nej, att E3 år var, alltså, e var väldigt intressant uh -huh. förutom några små missar, vilka missar missarna var EA Games och Nintendo. Ja, ah, precis. Ja. Det var som det var de in, två in annars så var det äh, befästa de, de kom in och så bara slog de alla på käften och bara "Kolla vad vi har." <laughs> precis. Ja, exakt. Jag tänkte precis säga det. Ska vi, ska ah. vi dra igenom liksom, vi, vart man vad man kommer ihåg mest nu när vi ändå är klara precis. med det hela och det är ju bästa. Jag tänkte ta ja, en och en och, eh, Microsoft skulle ja. jag säga de, de vann i E3. Ja, precis. Ja. Precis. Jag tänkte ta en och en först. Ni får välja en konferens som ni tyckte var den absolut bästa. Danne. My uh. Microsoft. Ja, uh. Nicke. Fan. Bästa, Befästa. jag kan inte tala men. här. Och för Bethesda. mig var det Sony, men jag är lite av en Sony fanboy, men det var där spelen jag ville ha. Ja. Fanns. Microsoft jo, alltså... gav mycket med mm. det de kom med. Det är, men som sagt, eftersom jag har bara PlayStation 24, så är det där spelen och det är spelen jag har väntat på länge. Det är ja. Uncharted, Street Fighter, det är Last Guardian, Final äh, Fantasy Remake. Den, den kom ut i alla konsoler nu. Men det, är liksom, det var där de visade de spel jag ville ha. Det är därför Sonny mm. vann för min del. Ja, precis. Men till den svåra frågan. Vilket spel vann E3? Danna. Tala 4. Tala 4. Tala instämmer, instämmer. Vi alla tre följer Tala 4. Ja, Tala 4. De visade mest. De visar vad de de kommer, det är den här. Vi kommer, vi lyfter micen, vi släpper den, vi går. Vi har ja, ägt exact. allt och vi vet det. Dropping the mic! Ja. Ja, exakt, exakt. Och de vet det. Och när han kommer in liksom, och de står och snackar och han drar en F-bomb liksom ja. mm -hmm. då, det det. då vet man att ni kan inte röra mig liksom Nej, äh, jag tycker det är klockrent. Ja, nej den var riktigt, riktigt jävla bra. Mm -hmm. Riktigt bra. Äh, jag har som sagt, jag spelade inte fall 3 tre jättemycket. Jag har inte varit för open world. Det här är det spelet som liksom Åh, oh, jag spelar ingen roll om det är open world Det här kommer att sitta och köta timmar i Ja, absolut oh, oh ja. Allt det här bygga upp en egen stad Och det som man kunde göra, det kommer inte jag göra det, Men det är som sagt, det är helt vad upp till var och en vad man vill göra i den här världen Ja, men alltså vad fan och det är det det, som det är ju, Ja, och det mm. har ju blivit en helt annan Alltså det har ju blivit en helt annan, ett helt annat Monster mm. nu Precis, precis. Med, ny, med, med, med det här, med nya nu liksom. det, det, fanns ju, det finns ju hur mycket Som helst att göra verkligen Mm. Det kan ju fånga in precis alla. Alltså precis. de som bara vill köra open world, springa runt och köpta, köra liksom one-man show. Det finns, det finns för de som vill köra lite mera. Ja, men alltså just bara stadga sig, bunkra sig, försvara grejer. Alltså det finns ju för alla verkligen. Absolut, mm. absolut. Det. Men det var E3. Mm. Och det här avsnittet. Ja. Vill tacka alla som lyssnar. Mm. Vill Tack ni skicka in frågor som ni vill att vi ska svara på rekommendationer, vad som helst skicka det till sve ni kan gå in på vår facebook grupp facebook.com slash nerdgate eh, ni hittar oss på vår blogg nerdgate.blog.se. där hittar ni den här showen ni hittar NF Game Time ni hittar våra bloggar och våra let's play allting finns där så kom ihåg Nerdgate yes. Perfekt Danne Med E, -E -R -R Precis Nerdgate Inte nerd med Ö Vi <laughs> kör Engelska för att göra det lättare att skriva på nätet precis, precis Lite international fan Precis yes. Danne Tack så mycket ja. för den här gången Tack själv Färnan Tack så mycket Tackar tackar Och Det här har varit A bit of nerdiness Tills nästa gång Hej då Hej